El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Mba pad. Nezi ndërruar ne kemi folën në mësimin e kaluar, folëm për çështën uh, e fillimit, çështën e dhauës, qëllimet, synimet, domethënë, ë uh, folëm për veçoritë e dhauës islamit, folëm për veçoritë e dhauës islamit, rrugën e disa veçorive, kurse sot do të flasim për synimet e kësaj dhauë. Domethënë, çfarë synon, çfarë synon dhauë islamit? Edhe do ta shikoni gjatë temës se do trajtojmë, do për u përpiqemi shohë të tshilloj gjërat përgjithshme, u luton. Po u futun shumë në detaje, sepse qëllimi im pra këtyre mësive më është që ne domun të vizatojmë rrugën e drejtë. Ku është rruga e drejtë? Si duhet ndjekur këtu? Ku është synimi, u luton? Ne do të përpiqemi të marrim gjërat përgjithshme, inshallah, mund u futem vetëm në një detaj ku është di që është shumë i në rëndësishëm. Synimi i Davudit, pse ne nduhet të kyçësh të synimin, sepse nësh ovim sot domethën shumë njerëz. Djevoli jo nuk flet, ku flet shumë njerëz, shumë njerëz nuk kanë përçelë në Shqipëri. Unë në përgjithësi domethën në rang botëror. Shumë njerëz domethën janë muslimanë, ë falin namaz, ë përpiqen të bëjnë, më shumë njerëz në fe në mënyrë të kryer me radhë, por shumë prej tyre nuk e kanë të, të, të qartë se kush është synimi. E për këtë arsye, nëse një person nuk e di pikë synimin që duhet këtë, e e rukë, të ketë, ndonëse atij i ndrosh rrugë, domethën simbol nëse ti dëshon tikësh po marr një simbol tash më vonë dëshon tikësh në një vend në piktronin pikturën këtu më poshtë. Ja ai po. Në velipoi. Do të thonë, nëse ti dëshon tikësh në velipoi, do të patitë që tikëshët e tjerë do të parë të kesh shans ku do të shkosh. Unë duhet të jim në velipoi. Po nëse ti kushtoju, unë nuk do të jim në velipoi, do jim në vend tjetër. Do të thonë, ndryshon ndryshon personin, që po që se ti nuk e ke të qartë synimin se ku do të shkosh, çfarë synon. Ato rruga jote s'ka përçen me rrugut. Mundi person thotë unë do i vëni po jo po s'po iketi për një diku tjetër. Ato ndosh rruga? Kjo është ky është domosdoshmë, kjo që domunë johë këtu synime është shumë e rëndësishme. Edhe keni për ta vënë gjatë bisedës që do bëjmë inshallah, që këto synime po depëzojnë teorikisht e kanë gjithë qartë. Në praktikë nuk e zbotojmë. Përkundazi i shkelin ata. Kupton? Ju jdimon problematika jo në sot është domosdoshmë që shumica mos i marrë sot domosdoshmë në teori i këtë do thonata në teori i ke fut më marr notën 10, kurse në praktik marr notën 4. Atëherë synimi i Islamit i parë uh, dhe kryesor i është tauhidi. Tauhidi është njësimi i Allahut subhanuhu teala. Ëh, huno fjalë që timë ngalëur nuk kam urdhë të rrugu diçka tjetër, por ajo që desha tu tregoj dhe do të duhet tu tregoj është thjesht tu përkujtoj disa gjëra të rëndësishme që janë si, domethënë si projekti e se e ka Allah i asaj rrugës secilën ka vendosur Allahu i Madhûr për ta njoftë jo. njeriu. Ado tash e parë tauhidi. Do njëje e parë në cilin duan ftuar njerëzun në Islam, atë kry është pikësynimi numër 1. Nuk ka para këtij pikësynimi as pikësynim tjetër, është tauhidi. Kjo na duhet domunë nedon sepse sot shumë njerëz do të konvertojnë në Islam, do të thonë njerëzin fillon fron tortit. Po në çfarë ftojnë, ftojnë gjëra të tjera. Shkëndo do t'rreqësimu të konkretun sepse konkretizimi i gjërave bën më të qartë domthon problematikën. Ne kur flasim thjesht po themi që gjëja e parë nënsinë do të ftohesh një njerëz në shtëpinë e tij. Domethënë atëherë çdo njerëz kur të fazë të pushim fare, më khas përgjegjësinë e Allahut, jo gjë të tjera. Do mund të frazosh atë shembull, një burrë për shembull, ti thua detyrën që ka njeriu për, për shkak të punës ose për luftimin me çum mikër kur ai akoma nuk njeh teuhidin dhe ku ai bën shokollatë. Apo çfarë të faz dihet ti për kamatin? Avdit tash po llojit e tregtisë lejuar ndaluar, apo po llojit martes, të martesë Leon duke u numëftohendin. Kupton që nuk është nuk është e drejtë sama. Avdit thashë ndonë por shumë gjëra të tjera me radhë për moralin. Morali është gjë shumë e rëndësishme. Të thosh se jo, instalon moral shumë bukur përpara moralit, apo domosë tohendin hakulallahu. Shembull që ti dëshon t'rëgojoj, ndonë në shembull i pushon që kam parë në në pushon në në programin e dalë shumë muslimanë. Diskutojmë për çështë fetare. A ne i isëm kanë treguar se nuk është se kanë pa vetë, thonë shumë kanë treguar do të kishin ftuar domethënë disa, disa duket gra muslimane, diskutoni për çështën e hijabit. Diskutojmë për çështën e hijabit. Edhe fillojnë ta muslimanë dhe sigurisht më në të rolin e rolin e rolin rolin mbrojtës, e rolin e sulmues, po rolin e mbrojtës, dom. Gabim shumë total në mënyrë si se si diskutojnë gjërat. Sepse muslimanë që shkojnë atje apo paluqë kanë qartë ne për çfarë për çfarë situatë ndotur njerëz më parë. Dhe fillo basai ja shpigo në nga anë të dynjas pse duhet të mbaj titxhab. Duke mbroj nga rrezet e diellit. Ë? Mbron nga rrezet e diellit, të mbron ka kanceri e kupton sa gjëra të tilla, kupton që ato në maksimumin e vet janë gjëra të mira, po janë si punë asaj dez për shkakun që unë e gjiroj domthon për sepse vuj nga ulçra. Kupton atë se s'është qoftë i shërstiu pse diagjeron në të vërtetë, domthon ti e gjiroj për ta dhuruar Allahun, domthon. Ideja është domthon që fliçin e mbronin titxhabin në këto lloji aspektesh në aspektin e botës. Nikoj që ajo vezë që më ndoshet kur ka vendosë se ka mundësi për të ndërsuar. Huton. Pse ka vendos? Ne kanë të gjithë hapësorë një se beson që ka bu tjetër dy, edhe beson se do dalë ti atë llogëri para Allahut. Këto gjëra që kë ajo kanë qenë, këto kanë qenë arsye sa i vërtetë, sa i motre që del atje ose zdukuj tjetër, edhe i nxit njerëzit për hijabin, huton, ajo arsye vetë kë ka qenë. Që ajo ajo ka tavoni hijabin sepse 1 2 3 4 ka urdhëruar Allahu. Nje pa jo këtë gjë që e han nziçi si saj nuk guzon të thotë njerëzve. Ai e di vet, por nuk guzon të thotë. Pse? Ky është problemotika. Atëherë ne duhet të kemi parasysh domosdoshmën që ne kur e ftojmë njerëz, e ftojmë njerëz për atë lloj gjeje që është nziçi vërtet më për njeriu domosdoshmën. Jo të flasim ne njerëz domosdoshmën domosdoshmën të të marrim çdo njëra në dynjas. Ka atëherë domosdoshmën gje kurësore tauhidi. O ai profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Mekë. Shikoni çfarë bëri profeti kur shkoi në Mekë filloj e fëtoj 23 më bëdhjet vjetë në të ohit. Kërë themin të ohit, nuk e më përshëllim të gjithë të qare lejre Allah, do viserimi se të shinsh Allah. Por në të ohit, do mëdhën që të largohen nga shirku me të gjitha lojet e ti dhe të njënsojnë Allah në madhur në adhurin. Por dhëndë e profetir s.a.v. davon e ti e bënde e formullon në ndryshe. Si e formullon në ndryshe? Shikon dhe përshon për drejsi të më dhajë që bë Edhe mund ta bëndë përshumë të dissocioshë njerëz të tjerë e jëre grumullonë të gjithë për të kërkuar drejtat tona. Kupton? Bëni bëni një lloj takimi të madh me rreth më shumë njerëz për të kërkuar drejtat e tyre përpara Paris. E pastë grumullojnë, të gjitha ato të bësh një tur, thosh aty atër, adhuroi atë vetëm hollon vetëm. Qartë? Në bas tyre përshumë, pas së kësaj turmi që grumullonët, hita hita poshtë Paris, merrte vet drejtimin shumë për basit, basit të don drejtat njerëzve, pasi pasi të jep në atë atë Paris. Edhe të kishin fituar domun zdomë popullariteti domun këty të, të njerëzve, kishin fituar fitu pushtet me anta, kthehet drejtoj që u dha njerëze, ato të thoshë njerëze, adhuri vetëm Allahun. Nuk e bëri ti gjë profesionale. E kuptoni këtë gjë? Ne mund ta kapte në këtë aspekt, mund ta kap në aspektet tjera dhun, ashtu si ta ka sa dësh. Ku ti mund të mbledhësh njerëz për një lloj arsye të veçantë, në cilën i mbledh një interes i përbashkët. Nuk e bëri ti gjë profesionale. Po çfarë bëri? Donë të çitim lidhën vetëm me anën e tauhidit, por nuk do mlidhë një, do mlidhë shumë pak. S'ka gjë. Ne nuk na intereson numri, ne na intereson njerëzit e pastër, sepse Davi do ngrihet vetëm mbi ta njerëzve të pastër. Kjo që është çështja shumë problematik që nuk e kuptojnë sot shumë prej njerëzve. Cilat si thojnë fe dhe vetëm domethënë jo në fe. Alhamdulillah, janë fe. Ata mendojnë që Davi Islamin të funksionojë të to tërë formë, të fillon pastaj i flet një çdo gjë, vetëm për tauhidun i flet. Për çdo gjë Filloi më të shoh në botë jam se thashëm rradhë apo si shkoj të më kujtoj njëri-njëri një se morva vallaj sot turp, sot turp. Valla mos më alemë me njëra. Takoj një gazetar, edhe ai shkroi tregon aty pesliqjet që ka bërë para Islamit. Pse? Sepse mendon se duke i tregutull pesliqjesh, ai mande këtyre domunë po e fton dot të vëjë hef të rojë se un kush kam qenë, kush e mburun, ku don? Pa kuptuar domunë që thebi Isa me dëshmitë së kaq, ni dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Allahu i than fillim fare, domethënë i tregoi domethënë u an dhira shira tele qurbin. Para nemëro fisin të ta afër, lëndje treguat vërtetën. Në këllë vërtet i kush është tauhidi? Sepse tauhidi është synimi dhe qëllimi përse i ka krijuar Allahu njerëzit. O mahalaktu ljin lin se ne yabudun. Domthonë rëndësia di ku është? E para gjëja këtu synimi i krijuar. Domthonë për të, si të olin, se ky është synimi, përto duhet të fol. Jo po do të më i dhë fol për diçka tjetër për para që ata afrohen, nuk ka vlerë, po kishte vlerë dhe kishte urdhëruar Allahu dhe do të kishte bërë profetit e sallallahu nuk e bëri. I ftoi drejt në tauhid. Po nuk do mlidhen njerëzit, le të mos mlidhen. Në synim jo nuk është të mbledhim. Synimi jonë është ne të transmetojmë vetën e vërtetë, ndërsa kush mlidhet atë di Allah ku zë mlidhet. Nuk është detyrë jonë. Prandaj profeti sallallahu në, në Mekë 13 vjet sa e të mlodhi gjithsej, sa ubon, ubon veta. U bën u bën 100 veta. U bën nuk u bën, thënë 100 veta. A ma mështë që ditëme Kërë themë nëjnë që këta qimë veta Këta ishin ata Mbitë të cilit ungritë fejë e islame Plus e nësarëve Këta ishin Ata qimë veta Vërte të shimë pak Por ata ishin njërës të zgjedhur Vëndosëmëri e malë dhe Besimi dhe artë Vëndosëmëri e dhe besimi të të qanë dhe malët Kërëse ne Po që së dojmë ditëm njërës për interesat të tjera Jo për shvatë të o hindit do të mbledhin për çdo interes të, të tjerë. Pasi kur të e të orhidim, të do të trëgojmë ato hidin për ta to hidhë ditë dytësore dhe një gjë personale. Edhe në moment kur të prishit në interesi përcilja ta është mbledhur, ata nuk kanë për të ardhur më tek ty dhe nuk kanë për të gjë më të thënë për teje. Është qartë, vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Ky është problemi që sot duhet të kupton njerëzit. Fatkesi nuk e kupton shumë isë dollarëve. Fatkesish po thënë. Për këtë arsye ata fillojnë edhe të flasin, vlogjet dalin tjetër subhanallahu televizor. A tregon historitë dashurish, wallahi top, wallahi top. Nuk e di domethën a thana, aha, si mundet që një njeriu të bjerë den tolerango ufton ai për të themi që fton njerëzën në fe. Edhe akshu, ifton, që ifton, që ifton, madhuri, që shuk, a kështu të fton një njeri duke treguar histori dashurish? Subhanallah. Allahu madhur gjithashtu ka thënë Kur'ani fa hasibtum anma khalaqnakum abathawnakum lina turdu turjaun. A, a, a, tur, tur, tur a mendu se ne ju kemi krijuar ju vetë kot dhe ju tek ne nuk do ktheheni? Domethën, sa tregon Allahu madhuri qëllimin që, që s'ka krijuar kot. Ne ka krijuar që sunim të lart. Por eto fetan Allahu menikul haq. Aji lart Allahu sunduesi vërtet. Përdesh aji lart, mushi lart prej kuthsisë, domun nuk ka mundësi që Allah të katëkësinë një kot. Sunduesi vërtet, domun përdesh sunduesi i vërtet, atëh tek sunduesi vërtet ekzistojnë vetëm gjëra një të vërteta, 10 kotat. Atë kjo tregon domun oh që Allahu madhu nuk ka se për një sunim. Edhe ky sunim përse nuk ka se Allahu ky duhet të jetë fillimi i, i dawes tonë. Kjo, për të për më folë njërëz i fëllin fare Një dhe shtu e, Davje e vërteje dhe më thënë Të unhidi ka qenë davje gjithë profetet Të gjithë profetet Filimisht e ka filuar davje në të të duiftuar Njërëz i që ta adhorin vetëm Allah unë të vetëm pa i përshok Kurse dhe më thënë Sot njërëz i dhe më thënë shumë i se të të nuk e bëjnë të legje Por u flasin njërëz për gjatë tjera Nda shu flasin për, moralin, shu flasin për në kem qofsonë de mua pse mos më shkruaj gazetën ndonëse unë kam probleme shoqërore që ka njerëzia, më duhet për shkak të problemeve shoqërore që ka njerëzia. Kur ata nuk i ninsin Allahun, domethënë normalisht do të kem probleme shoqërore, do të kem probleme familjare, do të kem probleme me komshitë, me komshitë, do të kem probleme të tretë, do të kem probleme me marrdhënien e dytë me radhë, patjetër. Kur ata nuk i ninsin Allahun, çmë duhet mua nëse ata bëjnë mirë nga shoqërore, porse duhen. Ata që nuk Allahun, jëqëm, i ninsin Allahun, janë gjithëmi përjetshëm. Pastaj i rrof, i rrofshin domethënë marrdhën shoqërore. Domethënë nuk e pun funare. Ju dovon të dalesh as i të sigurt, ose ti do të si ftohet, të thash njerëzve thonë që do të më çmën edukatën, të thashë më radhë, do të në një kohë që ata nuk dinë ç'është ohidi, kjo është katastrofë. Walaqad ba'athtu fi kulli ummetin rasulan an ya'budu Allaha wastalibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo met profet që u thoshte popullit i tij, "Adhuroni vetëm Allahun dhe largoni nga taguti." Do të thonë dawi e profetëve për mbledhje të fjalë, "Adhuroni vetëm Allahun" dhe drejvolnata qoftë çdo profet që ka shkruar në mendje e ka përmendur Allahu në Kur'an e ka përmendur Allahu në Kur'an për shogun Hudin alayhi salatu selam i thotë popullit i tij o kom i ambullallahu ma lakum ilahin gheru popullim azroni vetëm Allahu nuk keni të adhurojti të paveshtit në një ditë tjetër thotë Saleh alayhi salatu selam i thotë popullit i tij të mundit yaqumi abdullah ma lakum ilahin gheru o popullim azroni vetëm Allahu ju keni nuk keni të adhurojti të paveshtit nuk keni të adhurojti të paveshtit gjithashtu thotë Shuaib i thot popullit më dijenit. Një komi Abdullah Alaikumin lain gheru. O popull i vao dine vetëm Allahu nuk jeni të adhuruar të përshtej. Domethënë këtu është këtu vin ai një të të shumta të, të, të cilë tregojnë në mënyrë të qartë që Davi ja të gjithë profetëve ka qenë në përqendruar pikë së pari në, në tauhidin e Allahu Subhana Teala. Pastaj mbaz tauhid vit tirat. Prandajse çdo lloj Davi që nuk fillon në këtë lloj forme je ajo patjetër por po qëse nuk e aprincito Hidit do e aprincin diçka tjetër do më gjithmonë ka injt par. Gjithmonë ka injt par. Edhe po nuk jeto Hidit par do i diçka tjetër. Edhe çdo lloj gjeje qoftë e tjera që, që deri të par ajo ka përtaçuar Dawën në thellëndim që ajo mos ketë sukses. Ajo Dawë nuk ka përpasu sukses. Shiko Dawën e iqon muslimin. Iqon muslimin, janë në më një grup grupi muslimanë, iqon, iqon, bësin gjë për ta. Iqon Dawën aty nuk e kanë ngritur ndotin ku e kanë ngritur atë që quhet arti i grumbullimit të njerëzve. Dhe kto sot do të bëjnë shumë shumë izolonizuar sot. Arti i grumbullimit të njerëzve, më i thotë unë, duhet të përdor çdo lloj metode për të grumbulluar sa më shumë njerëz sot. Sepse mendojmë në që Davija, në Davija varet nga numri i një shumë njerëzve. Sa më shumë njerëz të kesh, aq më i suksesshëm ke qenë download vërtet ne kis. Gjithsesi, gjithsesi nuk është vërtet. Kjo kjo kam menduar. Domethënë sa më shumë të kesh opinion mirë të njerëzit, aq më i suksesshëm është Davijoti. Gjithsesi është vërtet. Ka pasur fetë ka vdekur, nuk e kanë dikur askush. Ka pas profet, kanë ikur tek ka Allahu dhe kanë pasme vetëm vetën dy vetë gjysë. Ka pas profet, që kanë pasme vetëm vetën në ditë vetë gjysë. Profeti sallallahu alajhi wasallam futi në paif e përzoi me gur, me gur e përzoi, po e po, përzoi pau. Pse? Nuk ishte i zoti ai me moralin e tij që ti bën ata për vete? Ai ishte shumë i zoti. Vetëm se problemi oj që Davi e Islami ka një lloj çartësi dhe pastërtësie nuk e parnë dot njerëzit. E po donte nga ane dy jas mund ta lezosh historinë e profetit sallallahu alajhi se para islamit tregon një person me kësh zotë ose ka bërë konflikt me një, një person tjetër. Ja, pse? Sepse ishte ishte njëri i dita që ishte gatuar vallë mallëu që ti ishe i Zotit, që ti ti njëri që t'ia një, martizonte problemet e njerëzve. Moralt lart. Domethënë nuk kishte probleme ai, problemet ishin njerëzit. Që për ç'i për çës morale nuk guxonte ënjëri domthonjë që ti afrohesh atij ose ti bën ne keq moral sepse nuk i lind në vend kujt. Mirë problemi ishë që vetë natyre dao e zishtë e tilë dhe këshu du, du, du të funksionoj që të jistohës njizën të ohinë dhe du të ohinë, atër du të armisen pa tjetër Shqy që dë më thënë këtë du tjetë e para dhe kjo e të rëgohën e rëgohën dhe Koranit I dhe shtu në hadith e profetit sallallahu aley sallem është të rëgohër dhe më në cilë të ohinë për i të hadith e shadith e muadit që profetit sallallahu aley sall Edhe i tha Allah dërgoi ti e di, "Fa hakku ja Allahut është që ta adhurojnë Allahun, ta ja thënë, ta të hakku Allahut e krobit domthonë, që njerëzit ta adhurojnë atë dhe mos e bëjnë atë shok." Domthonë ky është hakumi i madh. Edhe të gjitha pase pundët tjera që bën njeriu, detyrat, edhe largimi nga harami janë pjesë e këtij hakut. Kurse kryesorja kush është? Është njësimi Allahut, i, i për të kjush, ja Allahut subhanuhu teala pa e bërë atë shok. Ky përdesë ky është hakku i Allahut. Atë nuk ka vlerë që un të vras njerëz për gjëra të tjera pa folur për hakun e Allahut mëdhor, që është kryesorja që është tauhidi. Ideshtu për veten, s'em i ka thënë muadhit kur e dërgoi në Yemen, i thotë ti do vish në një pozicion e në kitab. Në momentin që ata kishin librin më parë shumë Çifut ose Kristerë. Edhe i thot tekstualisht, le të jetë gjeja e parë në cilën ti do i ftosh ata, adhurimi i Allahut. Çu thuni për transmetimin. Adhurimi i Allahut. Në transmetim thot, le të jetë gjeja e parë që do i ftosh thot, që të nisojnë Allahun në adhurim. Për iqsam. Do dhe vdon Ose ju sonëlloni transmetim, ja tas mendi thotë ta udhëroj vetëm Allahu në udhëron. Leti gjëja e Ledi, parë në zinë duhet ftuar. Kjo është kurthi që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam mualdit dhe Muadit, kjo është ajo që ka treguar vetë mualdi profetson hadithin tjetër. Dhe hadithet për këtë çështje janë të shumta, atë cilët tregojnë domodin që gjëja e parë në zinën duhet ftuar njerëzit është tauhidi, beskimi në Allah subhanahu teala. Dhe votë shikosh në hadithet profetike kur vinin njerëzit dhe pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam për e pyesin njerëzit për islamin në radhë. Gjëja e parë që tregon të praktosën e islamit është që është njësimi Allahut pa i Allahut vetëm pa idhujt e shokë. Gjëja e parë. Për dyresh përmendsh hadithin Imamul Mu'athalib. Jezili shkoi te profeti sallallahu alejhi dhe sellem nga Fisi Ben Usad ibn Bakr, mergojën me ndëmbin Mu'athaleman te profeti sallallahu alejhi dhe shkoi dhe mbas e unit evente porta e xhamisë e Lidiat, mbas hyrin xhami. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ishte ulur, djeni se sa e bukur është si ngjarje. Thot edhe dhimami thotë ishte njëri, domethënë, më ëh, mëzon ishte një njerëj i paqshëm, i fortë dhe ishte një njerëj me edukat. Edhe doli doli ideja që ndodhi përpara profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Kush për ju është biri i Abdulmuttalibit?" Edhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Unë jam bir i Abdulmuttalibit." Edhe i tha dhimami Muhamedi e tij, i thaj po. I tha bir Abdulmuttalibit. Edhe un do të pyes, po pyetja e mirë ndem pak të vrazhda, pra ne bëj durim, mos më fal më, më për këtë. Mos më fal më, më, më për këtë, subhanallahu ve te. Mos më fal më, më, më, më për këtë. Edhe i tha profetit sallallahu alajin pyet për çfarë dësh. E çka dhe pyetja e tij u ndjek subhanallahu ve dhallu shumë bukur, thot po të lutem për Allahun të adhuruarin tënt dhe të adhurin aty që kanë qenë përpara teje dhe të adhuruarin çdo krijesë pas teje. Allahu të ka dërguar tek ne profet i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, "Allahumme na'am." Tha, "Po." I tha, "Po të lutem për Allahun të adhurorin tënd dhe të adhurojnë ty që kanë një përpara teje dhe aty që do të vinë pas teje." Allahu t'ka urdhëruar që ne ta, na, na që ta të na udhdorosh, neve që të adhurojmë atë të vetëm pa i bërë ti shok, edhe të largohemi nga idhit dhe nga ato që adhurojmë ballar tan." I tha, "Po tha." Allahun ka urdhëruar për të llogje. Pastaj tregon urdhëra të tjera të sant. Pastaj vunt fareu te mami, doon kthehet tek fisiti, dhe i thot, "Lati dhe usha nuk bëjnë, jam po vlerë." Ngjë e par, "Lati dhe usha nuk bëjnë, doon thot për shirkun." "Nuk bëjnë," thot. I thonë të them, "Do të rrua, lati dhe usha do do do të helmi të keq. Ja, mor nuk bëjnë as domos do bëj të ken këto, ta pranë ru, nuk ka pse rush për ty fare. Allahu më dhur ka dërguar një profet, i ka zbritur të një libër, ju ka shpëtuar ju e prej tij." Por vetëllu ndëshmoj se nuk ka ata dhuar ti veç Allahut i vetëm pa shokë dhe Muhamedi shrobën dërgoi te. Dhe unë nuk kam ardhur prej tij për të treguar urdhha që më ka dhënë ai dhe ndalesa që më ka treguar ai. E thotë ç'a ç'a ditut pashallahun ç'a ditë të gjithë fisit tëu bë mosliman. Të bëren çitën e subhanallahu. Kur njëri fton njerëzin ndaon e pastër, ta bëre çitën e Allahut edhe një herë të bëvon e dije ai, shojë dërguar me Allah sa duroi, duroi, duroi, duroi derisa erdhën ansarët në bën ato 10 aqabë qiuet, bën ato 5 aqabë 5, bën të parën ishte 12 veta, bën të dytën 70 veta, pastaj mbas tyre 2 beso që dhan, dovei procesi nuk ishte kaq vite që bënte dawë, bënte dawë, dawë, dawë, nuk gjente përgjigje të njerëzve. Thoshte, o njerëz, kush më merr mua te fisit e ti që të transmetoj fjalën e Zotit tim se kurresh apo ma kanë ndaluar të këtë, ma kanë privuar të këtë, sepse i dërgoi Allahu subhanallahu te tauhid i pastër Por është një gjë tjetër. Po stonë në gjë tjetër, do gjeni njerëz me interesa, do të bindheni me radhë, por nuk është këtu qëllimi. Qëllimi është ato të mlidhen vetëm rreth të vërtetës, rreth asgjë tjetër. Sepse nëse do mlidhesh në diçka tjetër, atëherë do të, të, të ndashin kur largohesh këtu tjetra. Kush që nëse ata do vetë të mlidhen vetëm tek tauhidi, atë ky tauhid, por derisa ato do ta kenë zënën do të, të, të, të, të, të mbajnë ata së bashku derisa ta kenë Allahun moderator. Pasi kur ikullim ami, na profetit sallallahu alajhi wasallam që tha, domethënë në bazë nuk kemi dëgjuar në një person thotë që ti ishte më me edukat më i flisë, më profië, në mënyrën se si flisim por hesim sesa të domohem në thalëve. Në person po herë para sakonte e flisur një pyetje shumë e bukur, shumë edhe shumë logjik. E rëndësishme është domosdën që qëllimi kryesor në të cilin duhet të urojë është të marritë. Çdo lloj dave që nuk fillon me këtë lloj gjej është dave ga e gabuar, ajo është dave e humbur e cila nuk vjen vetëm se frytët e hidhur në fund fare. Në fund po them, ka vurdir vetëm frytët e hidhura përderisa ai nuk fillon me njësimin Allah e Allahut subhanuhu teala. Ëh, mirë po këtu domethënë ne duhet të ndalojmë pak te çështja e njësimit të Allahut për arsye sepse domethënë këtu kish kupton shumë njerëz. Domethënë po shumë njerëz mendojnë domonjë të thëni Allah më dhuruar njësimi i Allahut është thjesht vetëm të thuash la ilaha illallah me gojë. Po edhe la ilaha illallah me gojë atë është çdo gjë e kamëruar thonë atë quresh nësusë dhe për këtë arsye domun po të shikosh shumë njerëz domethënë nuk e kuptonin ç'do gjëje. Ëh, ç'kaun Mire ka për ty kam takuar domosdanej një njerëzum të, të cilët studiojnë një njëri për shkak të dy në Jordanim në radhë takova. Edhe gjithashtu ka dalë nga Grad, kanë thollur mendime shumë ton. Thoshë gjithë njerëzit që shikojn rrugën në radhë që nuk falen fare gjithë ai në Jesusa, thoshte Jesusa. Ata zakonisht dinë ç'është tauhid. Ata zakonisht dinë ç'është do tauhid. Shfaqin si pasnata kur ndinjon kur ti ke super musliman që falin pesë vakte, edhe nuk i din disa detajet e tauhidit që duhet i njohë çdo musliman e qa mund tërë për a të person që se ka parë dërndramis kur a mund të dija i të ohidi që është të ohidi që që dë më thonë njohja të ohidi dë më thonë shume dë më zoshme për dhejën sa kuj që ka qëllimi kërësora dhe sënim që du të këtë një ndave atër duhe që të më thonë njërë të ohidi njësë pari du të më thonë njërë të ohidi njërëzë përveç kësaj përveç kësaj Duhet një ordonon vlerë e që ka të ohidit. Së pare në kur thallë në mund që të ohidit, gjemë e kërëso, kjo të rego me vërtet, vlerë në që ka të ohidit dhe kjo në mund do ishën eftushme. Mi për të regojmë të regojmë disa argumentet të tjera përforsu eset, të e sëtë cilat të regojmë vlerë në madhë që ka të ohidit. Për regojmë të regojmë të regojmë vlerë në madhë që ka të ohidit. Me të ohidit, me, me të ohidit, me të Pra këtyre argumenteve, domethënë kemi domethënë ajete kuranore të shumta tonë, në shoqëta tonë madhëroma u miru inna ya'budullaha mukhlisin leuddini hunafa, ne kan urdhuar vetëm se, Allahun, uddinë, se shëritet, në të në më dhënë, i ta adhurin Allahun mukhlisin leuddini veshi shahidatna fa' te drejt. Domethënë thelbi i urdhit që është, dhë njerë Allah, është dhënë njerëzve për Allahun është ta adhurin Allahun vetëm. Domethënë kjo tregon uan që kjo është çështë më kryesore, më e rëndësishme. Ata ajete të tillë janë të shumta. Dhe çdo argumenteve është hadithi i Abdullah ibn Amr ibn al-Asit se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu më dëua ka për të nxjerrë një person nga ummeti i im ka thënë profeti do të nxjerrë Allahu ditën e gjykimit një person nga ummeti i im para të gjithë krijesave ditën e kiametit ditën e gjykimit e do të nxjerrë atin në 99 regjistra me gjunafa çdo regjistër është qa i gjatë domosht çka çfarë i gjatë i gjatë domun ai sa shikon syri Gjithë shkrimet e gjunafsë gjunafa ka bër, so po janë 99 tilla, do të thotë që njëri është i gatsh të shikon syri. Domethënë, sy i njëu normal, sepse mund të shikoj rreth 10 kilometra, ai që shikon mirë 10 kilometra. Do të thotë një në moment vetëm një një votosh 10 kilometra. 10 kilometra gjatë, shembull, paforsisht po them. Ai ka 99 tilla, atë saj bie 10, çunë sepër 99 999 kilometra, 990 kilometra sa i bije domethënë. I bije domethënë me eksistencë të tjera vetë me gjunafe, vetë me gjunafe, Uten, është pala, nuk, është, nuk është pak është kërgjaj madhe. Edhe i thua të ati personit, a i mohon këto, a të kam bërë padresi me leke që kanë shkrujtur, thotë jo, zotë. A ke justifikim, thotë jo, zotë. Thotë, e pas e këtho të lojë më dhërë, po, ti këtë tek në një pun të mirë dhe ty sot nuk të bërë padresi. Edhe ati nëzirët, në përparë gjithë të regjisa i nësë pleterë Nëse shkruhet me like siç ka kësh, si shkruar tot këngjë, do të thonë në këtë në këtë libër ka shkruar në një një vend aty që ky person ka thënë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Era shkruhet aty. Fjalë gojë ka thënë. Edhe i thuat ti nuk do të bësh atë padresi, në zinë që lolë qe lolë fjalë që ishte shkruar sipunë min që ai kishte thënë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammedun 'abduhu wa rasuluh. Edhe i thu dot ji, shiko taçi peshorën tënde. Të prishon punën. Po dojë jo, zot po çfarë mund bëj këto lloj çovelëve për para gjithë regjistrave? I thuhet ty sot nuk do të bëhet për të padreci. Dhe vendoseni gjithë regjistën në një ran peshore, dhe vendoseni këto lloj këndë fiale që ishte shkuqje kishte thënë më gjoni. Në 80 peshon këto më shumë se gjithë to, gjithë to do të thonë dhë regjistrat me gjunafe. Mushën, fjale, thënë, u rendoi më shumë këto lloj fiale edhe do të thonë u lehsuan gjunaf parë kësaj, sepse nuk nuk domethën nuk, nuk, nuk, nuk mund të peshoj me emrin Allahut mund mund mund, mund rën, e të ket peshë të rëndë përpara emrit Allahu Azza. Edhe ky më kë ç'tregon, kë këtregoni që shpotej. Hyj xhenet. Hyj xhenet. Kjo e hadithi tregon vlerën e madhe që ka fjala la ilaha illa Allah. Edhe më të vërtet se fjala la ilaha illa Allah ka vlerë shumë të madhe. Sepse ajo është thelbi i njësimit të Allahut subhanet. Askush nuk e meriton të thotë do të çfarë më do të bëro. Ëh, vani është mirë që ne të qëndrojmë pak te ky hadithi, se këtu e kuptojnë shumë njerëz sllë hadithit këtë lutën fjalë shkollojme duke u dhuar, domthonë këtë ka bër këtë lloj veprimi, kish bër me këtë për me këtë person. Në hadith çfarë thuhet? Kë nuk më thotë, thuat do nxjerr Allahu ndëmit njerëzën, një person nga ummeti i im. Do të thotë që do bëj me çdo person, me një person do bëj këtë gjë. Ky është një person. Ose mund të jetë pak sipun e tij. Por hadithi thot vetëm një. Kuopërmend hadith? Në një kohë që lutën fjalë nga ummeti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kush e, thot? e thotë? E thot vetëm një, më thon gjithë. Hë? Eh? Po pishoj të shitën të gjitha apo jo? E kanë shkruajtur në në në në regjistrat e pumëtyr apo jo? Normalisht po. Mirë, a të gjitha u peshon peshorje më rëndë se sa peshori po e punën e sa peshori gjyrave? Të gjitha u peshon? Apo jo? Po pishoj të shitën. Jo. Ja. Ja. Pse atë kti pesho ka më shumë kursa ty aty ti luqu pesho ka më shumë? Niko që dha ta pason thonë kanë shkruajtur kurse ky kurse ky e pason thonë dhe edhe i pasho këmojson. Atë këtu pa një lloj sekreti tjetër, nuk që ka thjesht tek fjalët që ka thënë ai, të kia thonë gjithë. Kuptuat i den? Për ne dim shumë mirë se kjo është akide e e sonetit të Xhamatit që muslimanët gjë të gjithë diskutojnë për Zelxhenim pa hyrë në Xhenem. Po ka prej muslimanë që do hyjë në Xhenem, do të ndonë bu gënaljë, do bu pasu të dalin. Kurse ky s'ka për ty fazhen e? Ky do dalë direkt që don direkt të shpotojë që djen xhenet për hirësh. Vëmë se ka ndonjë fjalë. Po mirë, to të gjertë është që gjithë muslimanët. Pse nuk u po dobi të gjithë atëherë? E kuptoni dën kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar dot që këto fjalë që përmend ton hadith nuk është thjesht një fjalë goje që ka thonë ky dhe se ata thonë gjithë. Sa kesu ndërruaj mund të thonë gjithashtu. Sa ke për muslimanët që falet dhe, dhe, dhe thonë do hyn në xhenem. Ka hadithë sot dhusha, hadithë e Buhariut dhe Muslimit, të cilat tregojnë domosdoshmën që do nxjerrë Allahu nga xhenemi Gjube njerëz do të nxjeni ata që kanë sa një dinar, asaj një dinar doën për i marrë, nxjeni ata që kanë sa gjysmë dinari, nxjeni ata që kanë sa një termi iman, nxjini ata, do nxjella në fund, në fund farë pas disa njerëz të cilët thuhet në hadith nuk kanë punuar pun të mirë kur, punë të mirë, do të nuk kanë punuar pun, por do nganjë punuar punë mira. Edhe ka kuptimin e vet normalisht këly kyve hadithi që e kuptojnë shumë njerëz, po ideja është domosdhem që ta do dalë ja jani mi, sepse ata kanë pasur të thotë fjalën la ilahe illallah, kanë qenë musliman, kanë qenë i ndersues. Atë kjo kapsion ku bëhet një gjithë një yazë. Kjo tregon atë edhe që këtu në këtë hadith është një lloj sekreti te këto fjalë. Dhe kjo tregon gjithashtu që këto fjalë në Islam nuk paranohet si fjalë. Një profet ose më uzdhëtor njerëzve duke duke duke bashkangjitur ti hadithat e të hadith, tjerë në cilat vaj ka treguar që këy fjalë ka kanë disa kushte. Për ndjetarët kanë treguar që këy fjalë kanë shtat kushte. Disa tet thonë, disa thonë shtat. E rëndësishme është po qesë njëri nuk i plëson të shtat kushte, këto fjalë nuk kanë vlerë. Prandaj domthon në bazë të placimit të këtyre kushteve është dhe pesha e kësaj fjale. Kupton? Gjithashtu dhe koa kur e thotë njeriu këto lë fjalë. Domthonë në, në shembu do të tregoj një rast, një person bën gjunafe shumë fundai la, në Allah, domthonë e thot me sinqeritet për të penduar tek Allah e pastaj vazhdon përsëri gjunavet e veta. Edhe bën gjunafe, bën gjunafe 100, 200, bën gjunafe. Vdes duke bërë gjuna, mahish musliman është nuk vitëm do të çafios musémon falet agjiron me bab vdes du bjoja vdes kol, vdes du pielkol vdes me një femër vdes duke vjedhë me radh ky lloj personi me këtë lloj dike tillë domethënë me këtë forme ky nuk shpëtonën xhenemi domethënë edhe thot fjell, të thotë la ilah ila allah do i bëndobi kurse diku tjetër bër gjëra vetë rjedhën në fund faro për ndotë të Allahu mëdhëuër dhe i tha me sinqeritet plot fillin uh, ilahe in askur As që më tentatorët të Allahu Edhe në basë kësaj, Allah e me shpirtin. Ha? Në këto dhe gjithë e me shpirtin. A janë të dy këta njësoj si i parë, si i dyti? Janë njësoj ta? Nuk ka se si ti njësoj. Shë që kjo dhe i fjale të regonë në mëllin që varet kure ka fën njëri u këto dhe i fjale? Qëfar ka bërë masaj? A e ka më bështetër më punë mirë më më, më punë këshia? Këpëton? Gjithashtu dhe varet dhe qëfar ka pasë zemë në ti kure tha Kto janë gjithë faktorët e cilin ndikojnë, fëmijë, por faktorë zyrtarë, domethën kur ne themi që ne ftojmë njerëz në tauhid, nuk kemi për qëllim të ftojmë njerëz që s'ndon të bliqë, të jema të bliqë, gabuar vetëm ta para shumë vizhësh. Domethën i thonjë njëin thojëna inelillahi. Ai do pasë gjithmonë fare fare se çdo të thotë fare la ilaha illallah. Hiç. Edhe ku i thosh e thajë, e thosh të thojë la ilaha illallah, e thosh vetëm nga turpi i tij, la ilaha illallah. Ai thoshte vetëm në fund vet po sa. Ç'do bëj pani? Më kujtojë mushrikët e Mekës, nuk e thoshin do të fjalë. Pse nuk e thonë? Sepse ata kuptonin se ç'do thota, do e dinin shumë mirë. Që po thënë la ilaha illallah, atëherë nuk ka më as latəzuza, i mulam të mirë latəzuzës. Kur sot thonë inellallah dhe nuk japin lumturin latəzuzës sotën. Kuptonin që nuk është kush të nuk dërnë, nuk nu të që të hem latəzuza, udon? Ideja është nuk japin lumturin. Edhe mendon që këllë fjalë u bën dobi dhe pa dhunë latəzuze. Mendoni, a mendoni ju? Se dëgojë Allahu sallallahu alaihi ve sallam do t'i aprnonte islam një personi i cili thotë la ilaha illallah Muhammedun rasulullah dhe i vazhdon adhur pa bla te dhauze. A mendon se do e aprnundi sa më profesorim ti personi? Absolutisht. Kjo që tregonin që teuhidi nuk është thjesht një fjël goje, por ka kushte të rënda, të cilat kanë vendosur al Allahu i madhuar dhe ai prandaj prandaj pra çështja është domunë që njerëzit nuk duhet ta kish kuptojnë disa argumente të tillë si punë e tij. Prandaj edhe ne kur njës njës një, fée, i ftonë njerëzit të fejnë, nuk i ftonë thjesht një fjël goje. U kujtoj dhe kam thënë njëherë donë një bashkëmua bet në 1995 në 1995 donë një me xhamat publik edhe duke lu rrugës ti jini si në klubin e Çiprimit nuk mund rrugë ke klub edhe tërë, u boj për kthej atë upton aty ishin person të pif fornet u të u të rrugës u jeshë kaur e i thonë tha thøjë lellah po i sa m'dinë radh se s'kam s'kam punë në mënyrë radh a m'thënë lellah po ju bën rrodhë policat e thëjë do të thëjë vogël do të thëjë apo ne për çfarë ai tash po thosë lellah po thonë thøjë lellah edhe ai e tha po di pse tha e tha vetëm për të çfutur për dyre edhe ata lera pas sa ikën u thon pse kështu hindi A kjo është do hyrëncini kaftuar profesor Sallallahu alaihi wasallam thonë këta gojë, futu domoshem pa kuptuar si ç'do thotë pa pa pas parë se çfarë do të bëjmë për kësaj fjalë. Kur edhe kur një hyn islam, domoshem një dikush un duhet hyni islam. Nuk është qëllimi domoshem hyni islam thjesht u antar sovën e një partitë, që ti do të vjerësh për i për sa doon para. Qëllimi do të kupton që kur hyni islam, domoshem tashu fillova një sistem tjetër i jetë, në cilin ka urdhra, ka ndaleza, ka dash problemë. Edhe pse këni do të kemi parësi që kurfto njerin fe, domethënë, do ta shoqërojmë në ftesën ton fe me nxitje, me nxitje të mirë dhe me këshinim. Nxitje po e mirë është domthonjë ti ftohesh njerëz duke treguar se çka kanë dhënë tek Allahu, po që sa ata bëjnë si profetis, salallahu, profetis, salallahu, salam, salam, njërzin, më mirë. Sikurse bëri profeti sallallahu alajhi wasallam, profeti sallallahu alajhi wasallam kur i ftoi njerëzit domethënë në Mekk, erdhën për shonë në, në Betul Aqabe të dytën, edhe paravolën të dytën. U dha besën profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ansarët ja dhanë besën që i do të mbrojnë, a shusë që i mbrojnë familje dhe tyre, këra i të emigronte. Edhe i tha në fundë faroj, dhe u grelodë mirë, ne do të i bëjmë gjithë të gjëre për të povë, për ne, që fa ka? Tha për ju e gjëneti. Tha për ju e gjëneti. I dhe shumë shikëve të mekës, për fejtë të salim, kër do një fillin farë, që, që, që i në fillin fare, që i në fillin, do një në sofa, dhe u tha, o grupi Po qësë unë duhet thonë shëa juve dhe mundi që mbas meje është një ushtri A do mbesoni thëmë po, atëri unë po vë themë që unë jam parelejmëruat për një ndëshkim të reptës Zerë gjenimit Edha ta thani thaj e bule hebi, ishka të ruaj që është, a bërten e mblodhe Qënë fidinfare e profetisë dhe më folje tërë për botën tjetërë Sepse besimi në botën tjetër është thelbiesorja e besimit në Allahun e Tawhidit. Domethënë, kështu që ne, ne kur u fjasim njerëzve, u fjasim për Tawhidin, për besimin në botën tjetër. Dhe këtë ngjëjtë kursoj që në fargu fillon kur fillon të fjasë njerëz të për Tawhidin, por sipas të vjesë në konflikt për këto, domethënë ë nuk kanë shans njerëz të, të binden. Domethënë, kipi rastosh. Po qëse një person nuk bindet për Tawhidin në fara, nuk bindet që ka botë tjetër dhe ka xhenem, pastaj mos u lod kot për të për të bindur për gjë të për tjera. Mos u shqetësoh ai, jë desigur ti bën veprat e vepra si do bëj. Ai po i bëri ato s'ka përmasa veprat e kallojmë dorë. S'ka për të bërë për të thallout. Do të thonë se ti thua ti bësh një shembull. Falem, sepse faljet bën mirë ndonjë përgjyptyr, do të thonë ka qenë doktor, ka këto lëndë do të bish, do të thonë tregon do të dobi miksohet ato thalljes. Është skulptur, do të thonë. Edhe ti po shumë shiko do të kam parë për fund tregon një tregonte një ndonjë në sheh nëse numër, kam dhënë vet bilet. Sheh nëse numër tregonte oti ishin në aeroportot ishin në aeroportë edhe ishin mosbesimtartha ish si e na pa në dukufan në fanë të tjetrë ti vështirësh një ndalë vasiu falë na falin çfarë bën iu çfarë që bën iu as falë po si është ke falë është duke shuk shuk shuk shuk e pa e në dukusësi i tha un vallahi tha Vallah, tregon te ky nëshinazomi tregon te ai ai veten që vjen thoshte un kur jam keq ka vdhimi kokë thoshte u thon Nuk shpërtojnë nga dhimi kohës dhejës të vej kohën të tokë, e vej kohën shës që vindosë kohën ngu, rritë sa kohën shërë pasen, të pasen nga dhimi kohës. E kam fjale, dhejës të toshën, dhejës të më dhën që, ideja e aqë e ju binë ma nëse gjëjë, dhejën që kjo është e mirë, për fati nuk është këtë, dhejëm i pse i du të falet, dhejës të vëtën? nuk është ky domethënë a kjo është arsye po thjesht në këtë raste dizon me falemi më thon normalisht që kjo është dobi që nuk e mohojm por nuk është ky arsye pse falemi nuk është ky arsye pse nënë më jeka nuk është kjo arsye pse gratë tona mulohen arsyeën sepse ne kemi frikë dënimi të Allahut bollën tjetër kjo do të jetë vetë kthjesh fare nuk do të thas njerëzve fillon një komplikon nganjëherë domthonë krijonse komplekse vendi tipa pse ti flas ti i them drejt domba si ka thënë Allahu në Kur'an ka folur Allahu subhanuhu teala domthonë ka treguar ajetët ajetët e para që kanë zbritur kanë zbritur te profeti sa kanë gjenë ajetët e xhenedit dhe të xehnemit. Sepse ato janë nxitje që si, nxit njerëzit për të besuar të vërtetën dhe për të njësuar Allahun subhanuhu teala. Po qesën nuk nxiten nga xheneti ndër nga xehnemi, atëh tish i sigurt që nuk do të bëjë turaz as jetë. Dhe po qesën pamë janë këtu duket se do bëjë do bëjë diçka, ata së shpejti do avullojnë do jenë do jenë xemat, siç e shprehun shpesh sheh jam xemat çokoladash kur mund të qallat nuk i kemë pasur me vete. Po qese lu nxitet njeriu për punë të mirë nga xhenimi nga xhenemi, nga bota tjetër, nga frika për Allahut, ta di se ata nuk e kanë me vete kurrë. Do ta kesh me vete për disa interesa në disa momente të caktuara, pastaj në momentin e vërtetë ai do të lënë baltë. Qartë? Allahu i duat kjo është të mëosur që duhet pasur përgjegjësi me gjithë ne. Që çdo më thënë tauhidi ka vlerë të madhe, edhe ne duhet i ftojmë njerin tauhid e treguam disa argumente, por duke pasur parasysh këtë gjë që treguam, domthonë kjo është, domun çështja e parë, synimi i parë që ne do të kemi të, të synimi i dytë është është domun e pandashmë ato hindë, qyse ku ato hindë e shirkun. Domthonë kur tu flet njerëzën, domun e tu flet me ato hindën tregosh e shirkun. Domunë nuk është sakt, ti si thua, tu thua njerëzve, thoni lej, lej, la ilai nallah, ata ta thon, pastaj ti mundu të tregosh se kush është ai gjëra që anazgjesojnë tu hindën. Po jese ti juozu, funëna Allah, po se ti nuk u thon largo nga lareti nga Uza dhe nga shokot e laret të Uzës, atë s'ke bërgje, nuk e bëre as si fare. Edhe, domethënë, shirku, a zhillonim me mod, Allah subhanahu teala ka thënë inneshirkul zulmuna azim, shirku është pozësi e madhe. Por ta shfrytëzojmë për dëshor pozësi e madhe, domun këjo është një gjë kryesore, madje gjë kryesore për cilën të flasin, domun njeriu në dawn e tij ëh çështja tjetër pasaj është domosdën që është e frikshme të çështje shirku tosh domosdën që njeriu jo, ku hyn në islam nuk e garanton kush që mbas e ka hyrë në hynë islam ai nuk ka bërë shirk por kundrazi argumentet fetare të Kuranit dhe Sunetit tregojnë që njeriu që mbas e ka hyrë në islam mund të bëjë shirk për argumente kemi për shumë ngjarje në ban e Israilve që ka treguar Allahu në Kuran në Musa al-Isra' salaam fadwa jawozna bi bani Israil al-bahr qoft Allahu më dhuroi ne kaluan ban Israilit, u ka lënduar doim, më bën që të kalojnë detin thotë. Fa ta alaqum ya'kufuna ala asnamin lahum. Edhe ato të, të, të, të ja, no, shkuan te një popull, të cilët bënë një tikaf tek statujat e tyre thotë. Qalu ya Musa cjannana ilahen kemaleh malih. Tanu Musa ne bëni të adhuruar çka ngataj të adhuruar idhuj. Qal inukum qawmun tajhelun, fyeni popull i ignorant. Domodin ata kishin hyrë ve, ishim muslimanë, ne mbasti islami ato të dëshiruan të adhronin të këtë të përqëllat. Kjo të regonjë që njërë për hynë fejë. Nuk i siguron njëri përse që nuk ka mërda me përfes. Për e qëdje dhjë qëdjireve është më ta njërën cilë të thonë kushtë të lejnë e la me gojë, si kur të përmysë të dynjan, a e shë musiman, shëmë regull, nuk ka nësë dhe problemi. Kjo qëdje dhjë qëdjireve. Kur vet do të thonë Allah ka treguar për popullin e Musës, çka ka vërë popullin e Musës. Gjithashtu dhe profetësin më i dhanë ato sahabët që ishin fillestarë të fesë. Dhe kur Allah u nda bete në një dhat ose në wadh, siç kanë dhatur wadhë të qartë, pimsin se i varen në mushrikët e toja, armët e tyre. Pse i varen për berëqet? Se mendonin se duhet i varuat ulëpemësh, atëh do kit berëqet atë do, do luftojmë më mirë, më fuqishëm, do i mundi më mëqisht. Më më më më më më më në mbetën e i pimtin sipun e tyre. I tha profetësin Pasha, Allahun I kjo kjo është don të tezë me hava apo vjen më parë. Keni thënë, si gjeni thaan, ben i Israilit Muses, o Musa, na bëj dhe ne i ta dhurojë si çka ata ta dhurorë. Edhe u foli profetit, u foli ashpër, edhe pse ishin një star. Pse kjo është e paparushme? Ky është thelbi. Ky është thelbi, por nuk këtë momentin të shkuptim bati që është vetëm musliman. Ky kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu Allahu Madhura ka treguar Kur'an se tauhidi vërtet nuk arrije te njeriu nese ai nuk i bindet ne menyre totale profetit sallallahu alaihi wasallam ka than Allahu te thuar qala nuhu rabbi inne ma'asunu wattab'u man lam yazid maalu waladu illa khasara fa nuhu azot atam kunu shtu'an mua dhe ndoqen atë që nuk i shtonte atyre ne pasurinë tyre dhe familjet tyre vetëm se shkëtrim nuk kun shtuat nuk e kun shtuat në mënyrë totale nuk i bindën për asgjë ai që nuk i bindet profetit asgjë A s'ka se ndërmë të mos ndeman. Nuk e bindën profesorët, profesorë të Allahs dje. Gjithashtu Allahu madh ka thon Kur'an: "Qul laa tu'minu wallahu war rasul fa in tawallu baina Allahu la yuhibbul kafirin." Thuaj binduni Allahu dhe dërguarit. Dhe nëse ata i kthejnë shpinën, do të thonë nuk i bindën Allahu dërguarit. Ata bindën që Allahu nuk i do mosbesimtaret. Ti ka thënë Allahu madh mosbesimtar, ata persona të cilët nuk i bindën Allahu dërguarit në mënyrë totale. Shikoj njerëz që thonë me gojë, po unë mos i mohoj se me gojë. Kupton? por me vepra nuk i bindet Allahu dhe dërgoi atin në asgjë. Kuptoj? Nuk i bindas ashyk ky në kasti të musliman. Sepse Islami nuk vjen fjalë goje. Islami më përgojë një vetëm te grupet e humbura që janë murxhiet me llojet e tjera, kurse te lehni sunet dhe xhamati i imani i vërtet, imani përbohet nga fjalë edhe nga vepra. Përbohet nga besimi i zemrës, shprehem me gojë edhe veprimi gjymtyr. Nëse njeriu i mungon i për këto tre ajave, Ibrahim al-Shafi'i ka treguar një zhmaum në mendimin e Islamit që nëse një person nuk ka vepra të ndjiturave, ose ka vepra të ndjitura por nuk ka shprehje me gojë, ose ka vepra me vepra të ndjitura shprehje me gojë por nuk ka në zemrën, ose ka zemrën por nuk ka një ato një ato treja, i mungon një ato trethot me zhmaum Ibrahim al-Shafi'i që personi të çudit në semanë. Një zhmaum, natë zhmaum ka treguar rreth 10 dhjet dietar tu mendimin e Islamit për treguar se një person i cili nuk i bind në mënyrë totale Allahu të dërguarit e tij, nuk ka se si të jetë musliman. Gjithashtu Kur ne flasim rreth njerëzve tonë, duhet të rregojmë llojet e shirkut. Dhe ky është presionive kryesor që një hetruan për shkak se ka lloje shirku, ka lloje të cilat janë ai të fsheta sa një nuk e kupton. Por ka ka raste, po them valla, ka lloje shirku që un po të, po ti pyetosh shumë is muslimanëve në bashëtestim kanë përmendajtur nuk e nuk e di ky shirku. Një për llojin shirku është një për llojin e shirkut është që ti bindesh. Ti bindesh të parëve të tu në kundërshtim me urdhën e Allahut në halal dhe në haram. Do them. Allahu i Madhhuari ka bërë halal mishin e deves. Kurse i pariot thotë kjo është haram, ti thosh haram, edhe pse e di që Allahu e ka bërë halal. Pose po të tregoj një shemb më konkret të zakatit, më ti është zakat. Allahu i Madhhuari në Kur'an e ka lejuar martesën me më shumë se si një grua. Kupton? E dali një taparie jon, jo, ja, kjo sipas shtatit më lidhën ton, kjo është haram, sot. Kupton? Është haram. Kur dënonam kush bindet si punëtyrë Paris dhe i thot po haram është ai i ka bërë ata or tak me Allahun e mëdhëruar. Në të kundërt Allahu i mëdhëruar ka, ka ndalun kamata ka bërë haram. Do ka haram kamatën. Edhe vjen një person dhe pyet Parin i thot ç'aj dukimi ka kamata? Njëra caktuar më për blerë shtëpisë më the thash i thot Allahu. Edhe kusht kamata hallo. Ku i ka bërë shoq Allahut subhanahu. Ka thënë Allahu Kur'an i tëkha dhu ahmaru, më ruhbanu, më arba me mindunillah, ata thot i bën, djetarë të tyre dhe murgjit të tyre, zotra përveçë Allahot më dhëruar. I bën, djetarë të tyre dhe murgjit të tyre, zotra përveçë Allahot më dhëruar. Dhe mesihun bire në mërjemës, por nuk u adhëruan, vetën si të adhëruaj një të adhëruar të vetëm, nuk ka të adhëruaj të i përështi, i pasë e shën në zdojë që i shë Këtë jet ia ja këndoi profetit sallallahu alajhi wasallam Adib ibn Hatim. Sa di ibn Hatim ishte kështër, kishte kështër, erriti te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ia ja këndoi këtë jetë. Dhe i tha që që ju, ju nuk jeta për krishterët e futur që, që ju keni bër parat tuaj, dietat tuaj keni bër Zotra. Dhe i tha Adib, "Si keni bër Zotra? Nuk i kemi adhuruar." Doon se pse Adib ibn Hatim mendonte që shirku është vën ti bësh sesh dedikut. Kupton? E tha, "Si nuk i kemi adhuruar ta?" Profeti dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam a nuk ka banin halalin haram dhe haramin halal dhe ju thoshit po shtur si edhe pse dinin që libri Allahut më dhurur nuk, nuk e thot shumë të dinin, dhe gjeje edhe pse dinin që Allahut më dhurur nuk e shumë të shumë të më dhurur halal e shumë të këllar më dhurur kur sa ta thoshit në haram haram shraam do qenë më luajtë të një halal. Edhe populli thoshte, dietare tani e dinë më mirë, për dhe por ai të kurrë organa na lurtë lëgjë, jo. Ata e ja. dinë më mirë. Po heçi si një uniformetin të rreformë që dietari e dinë më mirë për gjëra të qarta që ka përmend Allahu në Kur'an dhe ka më mënumi profeti sallallahu alajin selam në, në hadithe të sakta, ai e ka shndëruar, do të thonë këto lëi personi në Zot, sepse ai që vendos ligjësh vetëm Allahu më dhëruar dhe kush merr ligje në kundërshtim me ligjin e Allahut për diçka tjetër me inshallah do të gojë atë Zot. Ky është qayeti koranor dhe ky është hadithi i profetitﷺ që është hadithi i Ibn Hatimit, hadith i saktë. Megjithëse ka thënë më mëdur. Wala ta kunu miman lidh kre smullah alayh. Qoftë, qoftë inu inu na fiskhu inna shayatin yaluhuna ila uliai min yujadilukum in ta'atu hum minnukum lumushrikun. Qoftë moshani, atë ata të kafs të, të cilës nuk është thëgur emri i Allahut. Dhe ky është gjunaftu Allahu, është fisq, është domosdali nga ordini nga ligji i Allahut dhe shejtani thotë i inspirojnë miqjtë e tyrë që dialogojnë me ju thotë dhe nëse ju ju bindeni atyre ju jeni mushrik shikoni dashjë si është forma e kësaj çështjeje nuk shikoj se thotë Allahu më, thot, Allah, më dhuroi thotë besimtarve nëse ju ju bindeni atyre atë ju jeni mushrik është fjala e Allahut përse bëhet fjalë mushrikët e Mekës po diskutonin dialogonin me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe me sahabët për çështjen e mishit të ngordhur sëse profetesorë mbasi zë zbytyn e jetë kurorës tash mishin gord nuk leot hat. 1. Mishin gord nuk leot hat edhe mishi që nuk është themur në martë Allah nuk leot hat. Po më kryesisht me mishin e ngordhur. Edhe i thon shoqësh, "Kjo është e hile e hile shitani." I thon, i thon, i thoshin ata domosdhom, "Mufrikët." Vezësën e shitani i thoshin, "Po si u lejo ka të ham atë që e vrasën me dorën tonë dhe nuk leot hat, ai që e ka e që ka vrar Allahu." në gordha kanë dhe kanë vallllot. Ata që evret vallllot, nuk e lejohet, kurse ti vrasun e lejohet. Domthonë, do të susi me çdo healer. Do të fotollloj madhur, nëse ju ju bindeni atyrin të llojjeje, domthonë do të konsorni halal nga animisht të ngordhur, ju jeni mushrik. Pse? Pse join mushrik? Jo pse hëngri, por sepse konsor halal atë që ka bëruar haram. Dhe e mori liqvënin, vendose liqjë është drejt Allahut. S'ka ditë kush. Zotit Allah subhanahu wa taala kush ndërhyn në fjalët e drejta të Allahut më dhuruar i ka bërë shokollat. Sigurisht. Kush pretendon se di gajbin e jë bërë shokollaut. Qartë, kush pretendon se ai ka në dorë demën dobin për Allahut, ai ka e ka bërë vendon se ç'po Allahut më dhuruar. Kë mos ju përfall xhorët, kush quhet përfall xhori që ka thënë përfallse kush quhet përfall xhori ti personat ai ka mohuar dhjetë të dhjetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse Sepse ka pretenduar që këta njerëz din gajmin, dinë që gajmin e divet gajmi di të mallëruar. Edhe këtu, kush pretendon se të drejti për vendos ligje ka dikurse te veç Allahut, ai ka bërë shokollatë mallëruar. Në këto raste, shokvollja këtu është ku? Sepse ata panuajnë që këto ligje ti marrë jo për Allahut, por për krijesave. Allahu thotë ngordha është haram, ata thonë është hallal. Edhe këta tash i thon dietata e divë mirë, po thata hallal, hallal. Ne mosutezm. Sme më domë gjatë tëra. Shikoni më vonë këto ason si shemb për çështën e shirku të sa i fshehtë është shirku do të thotë ka gjëra të cilat muslimani nuk e kanë idenë që janë për shirku dhe një duhet të huaj për tyre sepse ndryshonon nëse nuk rue për tyre ai u dhe shirku i fshin të gjitha punët e mira kjo është një nga dëmëndësh shirku prandaj dhe çfarë vlerë ka nëse i personi thonë unë i besoj Allahut po ai nuk i fshirku si nëse i fshirku as lloi të shirku edhe pa kemi thonë të mbyllim nën Allahut ne kemi caktuar zakonisht domun që msimi deri në 1 orë 50 minuta nga as dhe minutë e në shalme në nga lotë. Shirkë e i fshinë gjithë të punët e mjera. Për këta rësynë, nëse një person hy një samë edhe nuk interesot të një lojtë të shirkët. Nuk interesot, fare. Nështë të me ditë, nuk kam hë një samë, dhe në po fare, dhe nuk mëso fare të të kjidin, nëse i bjen shirkë, e nuk kam justifikim. Ska justifikim se pësa e kishë mështë për të mësuar dhe e i u të rëgur neglijentë nuk po flas për personin i cili do ta amsonte dhe se mësoj dot ose u keç kuptuar më radhë po flas për i personin i cili është në linjë nuk do më diç fare thotë un kam punë dy javë nuk kam punë nuk kam punë me me dihet thotën e nuk do më nuk do më sofaz vërtetën nuk do më të kush është tauhidi ku shirku don atë domon e them që ky çojë e ke uspinën e vërtetës kul helu anabiku me lahsaina amana alladhina dhallasa fi hayati dunya hum yahsubuna annahum yuhsinuna sunaa qoftë ato të, të gjone se kush ka punën më të humura, qi humbet punën e tij, ata të, të cilët kanë humbur në dunja, në veprimet që bënin, edhe ata mendonin se do vëfronin mirë, ulai ke ledine ke forubia ya rabbim, ktar ata cilë ka muhura e te zotit tyre, uli qai dhe takimin qa e tyre habidota ma'lum, u jam fshir punën e tyre felan uqim ulum yawm alqiyad wazna, edhe ne nuk u vëm pesh fare punëve të tyre të, të gjykimit, pse se kanë humbur, se kam, kam se kam, kam ka fshir, pse se kanë kanë muhur Allahu ma'dhur, gjithashtu ka thënë Allahu ma'dhur Ona qad ruhii ilayka wa <Wars> ilal ladina min qoblik la in asharakta la yahbata 'amaluk. Të shpallur ti dhe ato që kanë një mëpara teje, që nëse ti bësh shokoladë, i drejtohet Allah profetit i tij sallallahu alaihi wasallam, po i bën shokoladë ti, sot o profet, do të fshihom punët e mira. Kur jë ka thon atij, fortjes duhet fjalë mo? Don, sepse xhiku i fshin gjithë punët e mira, ja argumente për të janë të shumta. Për këtë arsye për detën e fshirku, i shirku shir i fshin të gjitha punët e mira, atë që ka domëzoshme, që njerëzit së parë tu treguohet një çshirku që, që ata të ruajnë për sheikut sepse asnjë lloj punë tjetër nuk ka vlerë përpara njoje, si domethënë, nëse ti fillon flet njerëz për namaz dhe për para, ata padit çirkun. Ata mund të bëjnë sikur Allahu të fali namaz. Ço do bëj ka? Shikoj po shumë ke në Siria ose në vendet tjera islame, shumë muslimanë në vendet ty, a shkojnë në varrrat. A dhornë në varrrat. A dhornë kokën e Husseinit. Do kësh varri ja, të varri Zakiris, varria ishte ishte në Damask ku svarë zëkrizë zëhën Halep, çu rënd dal këtu me me me hart, me hart topografike, kupton, që ti profeti ky profeti do do ta varro do do vdes tu, ku se do vdes atje, do në ku tek do xhami do mbahet, valla, kjo është e vërtetë. As Jahyes është atje, as zëgria nuk është atje. Dono po çen, prand ahtyr që kanë ndarë ata kokën e Husenit. Kokën e Husenit, ku aty ishte Varie Jahyes. Pastaj 15 metra mututi te Xhamia Umujia te në Damask, ishte koka e Husenit. Kokën e Husenit në në Egjipt, edhe në edhe në Irak. Volkët që pas tre koka, Husejnjë, tër, koka pas, e Husseini, tre koka ti pas, kupton? E kanë vjanë domosdhem këta njerëz, thonë do të jë musliman. A dhe janë njerëz që shkojnë muslimanë gjithë ata shkojnë në varret. Çfarë do i bëjnë, do bën falë atyre? Çfarë do i bëjnë namazit tyr kur ata hallojnë diçka ditë për vesh Allahut. Kjo që domosdhem nuk ka dobishasë në punë mirë, suaj të fahre të ditën, të fahre të natën, suaj të giroj ditë po ditë jo për vesh ajhim të farzave, suaj të psëkatë malë, po i bësh Allahut, nuk ka vlerë të punë, fare absolutisht. Për këtë arsye Kur do tregosh njerëzve të uhidin pa atë, do tregosh atë kunën e tij që shih kur që njerëzit ruhen për tisë për ndryshe, nuk u bën do vitik Allah. Dhe kjo tregon, kjo tregon është sa e rëndësishme është. Kjo tregon domosë që tauhidi, njësimi i Allahut nuk e vjen fjalë goje siç përmendën një sulaj Allah dhe shpëtonë. Ktu këtë bësh me detaj, ju duhet të mësoni ju që ruhet për tyre. Ne kuptojmë se sa sa themsor që është, po Allah gjithëto gjëra. Një ju di njeriu Oë unë hmm, su bha kam meditu shumë herë se mos e shoh xhamatin, përgjithësi dhe njerëzit janë shumë larg kësaj vërtetë, shumë larg. O dhe mos i bëh thalli su pa logjita njerëz kaq larg, domethënë nuk e kanë mendin as të mësojnë as të zi fare. Pasi thosha vall, a janë dysfikuar ata që nuk nuk intereson ata më së vërtetën. Dhe mendova, e mendova pasaj domethënë dinë këto të rezultati. Allahu Madhuk ka zbritur një libër. Tashh i ky libër Kur'ani përbën 30 xhuze. Çdo xhuz ka 20 faqe. Vall, pse ka zbritur këngësta hedhin mas shpine e thonë ne kemi parë mundunjan apo ka e ka zbitur për ta lëzuar njerëzve por edhe për të përfituar për epi normalisht nuk pretendojnë që muslimana ta mësojnë gjithë si si, si si më çën dietare gjithë ato por Kurani si ka thënë Ibn Baz është katër loje ai the Kurani ka katër loje për tyre ka ai the Kurani që kupton njeriu nga gjuha arabe nëse përkthehet do këtu është gjuha shqipe ka për tyre edhe që nuk lejohet mos i kupton njeriu si ato nëse si nuk është si musliman nuk e ka nuk e jet leju me mos e dish kuptimin e tyre kupton ka për dy hyete që i dini vetëm dietarë dhe ka për dy hyete që di vetëm Allah kuptimin e tyre ai që kërkoi për nesh është që ato hyete që kupton nga gjuha janë thjeshta nuk nga gjuha nezo e kupton edhe ato hyete pa cilëtat njeriu do të thon është i mangët po nuk e kupton ato këto dyete duhet i dish ndokush atë gjithë librin që është për 600 faqesh nuk e ka zbritur Allah që njeriu ta lehet ta lehet në raft dhe shkruaj pasi merr me dua unë nuk kam kohë merru do të gjaja ashtai gjatë thellës kush e thella njësimi i Allahut mësoj se kush e llohet e shiu që thua për ty kësht thellë ajo nëse është e thellë kjo është thellësia e domozshme sepse po hyrën në thellësi e këtuhën dynja do hyjë do hyjë në thellësitë e xhehenemit pse thua unë po nuk e kuptoj po nuk e kuptova ikëm në turmun sepse turm për turm ka thënë Allahu më dhëruar wala kadharana lil jahannem katira min al jinni wal ins kemi krijuar për xhehenem shumë gjithë njerëz nëu qelubë lëfqonë mbi ata ka nxjerrë një vendon këmbë në tokë kjo është cilësia e tyre kryesorë ta nuk kuptojm. Po kjo poqesë ti si musliman pranonta ul vendin atëllë raku dhe unë nuk kuptoj e do ta marr fen sipas të si tjerëve atë domodin e barazojmë ata të cilët domodin ka thënë Allahën në xhehenëm Allahu na ruajt. Për këtë arsye duhet domodin që njeriu të ketë kujdes në çështjet, në çështje shiku dhe çështi morale edhe pa ta njeriu nuk shfuton. E së fundi problematika kryesore e shiu ngjien Dhe që të në 5 kuantorë t'i si, treguan mësipër që treguan popullën shirku të shirku të bindjes, një nga paria, një nga paria, paria i e ndryshon fen Allahut, ata gjinin më apo thon, "Kta e din, ne nuk e dim." U bindën ata me verbrin, edhe pse din që ajete të Kur'anore ose libra Allahut e kanë ndryshe, e din shumë mirë. Edhe u bindën, sigurisht e ka treguar për shkakun, në kon e profetit sallallahu alaihi dhe sellem, çfarë ndodh? ë sonte përvesën një burrë dhe një grua çiftut, dy çiftut kishin bërë immoritet. Edhe çata harta shkoi i pyesni Muhamedit. Nësa i u thotë, nëse Muhamedi thotë që me që kanë bërë immoritet e janë martuar ata, mos i vrisni. Por rrëvini e kamzik, rrëvini e kamzik, bënë çfarë ai thotë me keni justifikim të kalojmë më dorë se ja u ka urdhëruar një profet për të ndëgjerë ta bëni këtë gjë. Fton, keni justifikim teologjike në nuk i vramo ata sepse kemi kemi fenë i profetit. Edhe pse ata dinë, ata nuk e besonin profesorin, nuk, nuk e nuk e ndiqnin ata. Nësa i thotë vritini këta që kanë bërë mërejt, ata mos e ndiqnin ata për ulni për ti. Domethënë, kjo rrimë shku sot te Hoxha dhe i marr fatva. Sa thotë, po sikur Hoxha thotë, "La", ata kanë më thënë, "Ti ka la". Po tha haram, do pris diktë tjetër atë. E kuptuat? Kjo është, është fikse fare i katër vullojmë duar. Dhe kjo çë juot? Kjo quhet domosht që ti ta ndjekësh tjetrin në bindje, do të bindhesh atij në kundërshtim me urdhën e Allahut dhe kjo hyn te lloji i shirku. Poqesë njeriu këtë e, si e bënon me bindje plot, ku duhet të di që Allahu po harron, nuk shkon në halal. halal. Sipon okay, e tyre, Allahu më dhuron ka thënë për këtë çifund në Kur'an, okay, fa yahkimun ka vënë të humbë Teurat në hukumullah. Është si vinë ata tek ti për kërkuar gjykimin tënd, kur ata e kanë gjykimin, gjykimin e Allahut në Teurat. Ata e dinë gjykimin që do të vëllon për atë që bën immoralitet. E dinin që ata vritën me gurë Torat. Po nuk donin, por so udhëmëse vrasën me gurë rënd. Tan pyetim te profet, po qesë krydot po, ata dinë gjykimin që do të vëllon dhe pyetin profetin tont. Ai i thanë nuk vritën. Po çdo vritur runi për tjetër, atë gjinim në mënyrë tjetër. Si po në të shkotoh, sa pyete? Po tha haram, ne jemi ekstremistë. Po tha hall, atë që justifikim që Allah ka pyet horën tont. E shubojtveja kto kto çe të bërhallon një votë, a do të bërhallon digur shtete me radhë. E, e pastaj këto kshu dalin, dalin, dashë pa dashë njerëzë dalin në bindjen në krijesa në kundërshtim me urdin e Allahut, çka tregua Allahu për çfarë futi për kështerat. Prandaj i thot transmetohet nga Umar radiullahu anhu se i thot Kabe, Kabe l'ahbar. I thot Ome i thot Kabe. Po të, poshtë kujt diçka ndo, po mos ma fshi thot. I tha vallahi nuk shef as gëthot. Çë e di thot. Kush është gjëja që ti ke më shumë frikë për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? I tha Kaabi, Kaabi ka qenë nga dietarët e xhifutve, ka qenë për Ta binum. I tha, "Ka un frikë për imamëve të humbur." Imam, drejtues i njerëzve të fesë, por që humbur. Se kur humb ai, humxhmat me vete. Dhe i tha ume, "Thet e vërtetën e thënë." Thet e vërtetën e thënë. Këtë gjë e më ka treguar mua në vesh, më ka thënë personalisht profeti sallallahu alaihi wasallam, domethënë më ka thënë që gjëja që ka më shumë frikë për umetin tim janë imamët e humbur sepse Allahu lut haramuta bin Allahu, Allahu lut haram. Në mantik sai, son njerëzit këta dinë, nuk dinë. Edhe duke heshtur këtë ide, humbi ne vërteta. Edhe në shkoin deri në pikë që ka treguar Allahu për çfarë futën per krishterët, që ata i bën dietat e tyre, edhe mushjet e tyre zotë për Allahu do të bëjë. Kështu që njeriu domosdoshmë mund të bjerë në shirq shumë kollaj pa e kuptuar fare, prandaj duhet që domosdoshmë të ujinë shirkun. Edhe këto janë dy prej çështjeve më kyçësorë synimi më kryesor të dawës tohid. Domethënë, davë Islami synimi i saj kryesor ku shpëtin ti tregoj njerëzve së pari tohidin, çfarë është tohidin, edhe tu tregoj ç'është dëmijimi që largojmë për shirku. Pastaj ka dispozione më të tjera që do vinë në shkollën synime e synimeve të arshme. Kto janë dy domethënë dy pikat kryesore për të cilat deshëm të flasim sot, domethënë janë dy prej synimeve kryesore që synon Islami në dawën e tij. Edhe çdo dawë që nuk ndërtohet me këto dy synime, ajo është dawë kot e një është dhala kotë, e po o thëmë për fundimi një së shi, pojtojët njërë dhe më dhe në mori në këvëlajë musimana, së të rinë mori në telefon një herë, para par, par, pak vitësh, ishe një person kështë vdekur, kështë i në atëjstë, në djali ti kështë e bindur me zorë që të besonte që eksiston një zotë, e kështë e bindur me zorë, eh? që të besonte që eksiston një zotë, edhe e kështë i besonte që, është një zot, Edhe vajtën ato xhollar dhe i fajin xhinalzën aty. I fajin xhinalzën aty duke konzoruar ato musliman. Edhe vallahi nuk e di, do të them me çfarë lloj islamit, do të them dalin para Allahut ata njerëz të habulleshme. Sepse këtë lloj islami ka pasnë Buhari, edhe Bulehebi, bu edhe gjithë mufitë megës. U bëson? Ata edhe duken që besojnë që një Zot ekziston, por ata besojnë më mirë se ata sektas që besojnë sot, kje beson, kje e besojnë që një Zot ekziston, më po nuk e di në ka krijuar ju universin apo ka krijuar dikush tjetër? Kushta dikur besonin që Allahu është një krijues, furizues, rregullator e gjë, edhe idhujt nuk besonin se ai rivalt Allahut. Po ta Allahu e ka krijuar ata, por ne vetëm për të demisiont Allahut. Dojë subhana që tash ikosh po do, domethën ti shikosh se si o bo po them, po toa përshkruaj në buxheri ju pa emër. Tu tregoj bende këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë temërat, ju domethëni sot ne jemi të devoshëm, jo ju mushrik po ne jemi të devoshëm. Uqan. Ore kur vajtin në luftën e Bedrit e buxheri thot oh oh thot ai i cili esh ka si diçka tere qe nuk nifet shkatroje o allah thot ai personi i cili esh me i dashur per te ndihmoje sh subhanallah o allah thot ai i Shep. allah, thot, cili don ka ka porçar familjen ka ka ka ka ka, ka, ka shkopur dit varfisor shkatroje e buxhe e buxheli kupton do ush çdiis mes allah ka asem ta sot kuzai sot me i miri esh ai cili thot sot domodin qe a besojë që ekziston një Zot, thon ata pasi të falim xenazën e musliman. Ky është musliman, kupton? Ky është tauhidi sipas tyre njerëzve. Dhe krahasoj këtë lidh të tauhidit në cilin ata këto njerëz mendojnë që ky është tauhidi me këtë që po tregojmë ne, do të vërejë ky është Kurani vetë, çka Kurani suni, prof. Salam, salam, dhe Sunneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam, për të qobtur don salaret e njerëzve tauhid të vërtet. E babai u ka pasur një herë për gjëra të tjera, për tjera, për të kanë klasën për moral, moral është gjë e mirë, nuk është gjë keqe. Por njerëzit e thënë nuk futo për moral. Njezekan nevojë domosdoshmë të marrë vesh. Ku s'do iniciuar? Si duhet iniciuar? Çfarë duhet bër? Pse duhet bër? Po pse do të adhurojmë vetëm Allahun e madhuar? Për xhenetin e xhenemit, po na të gjithë do të rrotbojmë në tjetër. Këtë e thelbi i Islamit, duhet të adhurojmë në veprat e tyre që e ndigen vërtetën dhe ua transmetojnë atë ashtu siç ka zbritur Allahu subhanallahu teala, Allahu e shpëtoni të gjithë në mënyrë të përsosur. Subhanallahu. Se ka edhe dy tre pyetje apo zgjatim shumë që ta mbyllim shondën tempo. Po, falem. Këto janë. Se te smirioni, jam ku është Fondjamini, që është shëll. Po. Ço ti po lëgën drejta, ka thën la la la la, ka folë Bajram ose. Po momentet ndrimit, yes, domethënë. Po. Nuk ka shad. Ai polegjosia ai personi vëllah mosmane të cilë si nuk e adhuron Allahun, nuk fal pes vaktet, namazi nuk quhet musliman. Profeti sallallahu alajhi ve sellem kur e dërgoi mualdin në Yemen, i tha, tregu njerëzve parajt të adhurin vetëm Allahun e madhuruar. Të adhurin vetëm Allahun e madhuruar. Pastaj, çai tha, nëse e pranojnë këtë gjë, ky është pranim i çfarë? Është pranim teorik. Po tregojë që Allahu ka bërë detyrë pes vaktet ditë naat. Atë këtu vullumadhërimi i Allahut, që ku vullumadhërimi i Allahut Nuk fillon me goj, këtu fillon. Tregoj që ka pojnë dhe të tyrë, a e përnoj me gojtë që du të adhuruve të më lau? A të shirko, dhe të shirët kërë namazë të adhuruve të më lau? Po që e së dhe u jo nuk ka adhuruve, atër të të i gji është tarën për të, të adhuruve të më lau? Dhe këpto vëndim? Për ne edhe hadithët e sakta nga profetit salasenem kam tregua që dalimin në me muslimane dhe jo muslimane është namazi, kështë Eja sa te urisë tregon një gjë që vetëm Allahu duhet ta dhurojë. Kuptojitën? Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët që lënë namazin është kufër, madje në një hadith, të cilën e ka caktuar shekullzim ibn Teimi. Ibn Teimi ka caktuar dhe dietar tire të teh sunetit, ka thënë, ka thënë profetulloh Allahu selem, kush e lën namazin, kshu teksti, kush e lën namazin del nga feja, kshu thuhet teksti i hadithit. Kuptojitën? Allahu subhanahu wa taala. Paciej ju shërohet. Kjo është frytja saj, do me për qësën e se që mësërma së levot, luët është ando për të më shuruë, o të kuplë? Për deri e saj, do me falet baram për baram. Më të të qëmë baram li. Baram për baram. Më të lu? O, që më vëdojsh në këjëzitë. Fal. Por se rërët rostë që Allah së fa në apërë, Aqërën jahirë. Rostënë, rostënë e magjistore. Përëm. Përë Ola, do të kuptosh një gjë. Unë kuptova, ti do të mund të më thosh më thjesht sa zakaj. Jo. Do të ndihmoj unë tash që që tash më të çfarë të pytin. Nëse një person dëshiron të hyn fe, më çfarë hyn fe? Edhe unë do të, të them se si, sikur sa ti bën dakord të hyn me fjalën la ilaha illallah. Vend me këtë fjalë hyn fe. Nuk ka asnjë kusht tjetër për të po, th hyrë hy, në fe për këtë fjalë. Po qe se i thuhet, thotë duhet të hyn fenisat, më çfarë hyn? Në i them hyn vetëm duhet të shmosh -sh shahadetin të vartë. I them atë u bë musliman qart. Tashhi kur themi hyrje në fe, këtu nuk do të thotë që ti tashhi e ke marrë vullën që nuk e burt dal kur nga feja. Kështu që domethënë ne po flasim për kursin e vazdimit të fejes dhe jo për kursin e hyrjes në fe. Kuptova vëllai musliman? <tum> <tum> për këtë arsye domon tashhi çandot tashhi. Nëse një person më thotë "Fej an la ilaha illallah". Edhe mirë vdes. Nuk e vëmë mëse si për të fal. Ai qoftë musliman, ka vdekur, i falë gjinazën, më radh. Nëse një person tjetër thënë "La ilallah", i jeni këtu për të fal nuk falën thonë. Kështu mësum. E kuptova ti dën, që bëj dallimin në një personin që si kishte mundësi ta zbotoj dhe nuk e zbotoj dhe një person që nuk pat mundësi ta zbotoj dhe nuk e zbotoj. Kuptojën kurse, përse për këngëtarve, ata vullai, jë, jë namaz, than, në maz, por ata th안, domethënë iqdi man taqadin, nëma taqadin hayat ed-dunya. Fot, bëj çaj për të bërt, domethënë domethënë çon fund jetën tonë, sepse ti je për fundin në sa jete. Dom thon ata jo namazat ishin gashëm dhe e dhanë jetën e tyre për Allahun. Mendot do që ata thoshin nuk do të falen? Ë? Eh? E kuptonin ndem? Ata kur dhanë jetën, thotë Ibn Abbasi, në mëngjes ishin mështar, në në, në darkë u bën dëshmorë. Kuptonin ndem? U bën dëshmorë pse? Ata po tishin njerëz, më shumë se jo po un kan frikë, po vikteva ne, ç'a do thosh që ta? ata? Ka do të thoshin kshu. E dish puno pok pok po ja shumë më, nuk po Nuk po pa e parën vërtetën pato pato refsheuazi kur kanë freisimos. Jo, jo. A ta ishin ngajshëm, sakrifikon çdo gjë dhe sakrifikon jetën e tyre, kështu. Diskutosh çështën e namazit për ta. Thjesht çështë koha, që ata kohëty është shumë i shkurtër. Sa parut vërtetën, ai drejt i bujnë prov, i vrao, nuk patëm, nukorsa ty u dha mundësia, fal namazin nuk u falën. Kuptonin din? Po çesë do fali, ti thuhesh, falë nuk falën, atë s'ka vlerë fjalëtiu, ton. Besoj se e kuptova. Fol ni dhe më çuftën xhenonë, shumë nervoz. Edhe so i normal. So jo logj, por i zësoj ti. Po, zakenë më vërsini. Po, po falë. Po do të folë më vonë. Tanë fuket për samin. Ose do të raportoj i kodoz i, po i fu i xhenataja për samin. A ditë që kemë dol, a ditë që i fu që kemi dol për Allahu subhanallahu ve lloheri për kthim një edite. Mhm. Po falohu. Po do të folë më vonë. Po ata këtu nuk vjen xhami, nuk interesohet, as xhuma, as dje, asm se fenë morale. Kulla kufriti, qoft kufri le rad, dhe këtu është lloji 10 i kufrit që ka përmendur Muhamedi ibn Abdul Ohabit, 10 kundrat e, e Islamit. Kufri 10, kufri i kthimit të shpinës. Asu i intereson ta msoj Islamin, atë as zbotoj atë. Asu, asu intereson ta msoj, atë as zbotoj. Qoftë njeriu i di. Kta kaq, sa u thotë i kaq, di kaj di nga fenë ta. Kta nuk intereson, as ta msoin, as ta zbotoj fenë. Pare. U toni tani? Edhe tek ta patjetër që do të gjin lloji shirku, patjetër. Sot do bën shikata të cilën faln pesvangët. Kupton? Kupton kush i që qëllimi? Kështu që ta përfitosh edhe njeriu. Jo. Ka një ideal, kjo është e saktë. Kjo atë këtu ka këtu ka problem tek ne, nëse ftusa. Sepse ne e përfitojmë njeriu, njeriu domundum të saktë pa ditur domundum problemet e tij, pa ditur problemet e shirku, domundum sot vërtet njerëzit shumë për njerëzit nuk adhurojn latën dhe uzën, por adhurojn gjëra të tjera. Adhurojn gjëra të tjera. Nëse ke më së vërtet, kushi ta përfitrosh ti një njeriu që unë jam musliman thot ai, sepse e thot me gojë musliman, kur ai domodin mund mbiell lolë ndryshmën shirku. Edhe pse e se kupton, sepse s'interesohet, nuk është mua sa ai por s'u duket di dhe themi justifikojmë se është ignorant, ai nuk do të di, nuk don të, di, nuk e intereson fare. Skam kohë, thonë, kam kohë, kohë. bën. Kjo është një një problematikë domodin, çështja që ndodh këtu që Islami nuk është teori valla, Islami është praktik, po edhe dieta të thash, për kuvizimin i mirë, te hadis suneti është me fjalë dhe me vepra. Me zemër, me gojë me gjymtyr. Edhe kanë ndarë dakord dijetarët e xhomatit. Këto këto xhomat thashë kamë Imam Sofiu, kamë edhe dijetar të tjerë të shumtë, i sheh ulsen ti mi edhe të tjerë. Kamë një xhamë që nuk ka imam pa vepra. Do nuk ka mos i gjë një person. Foj me gojë unë mbesimtar, por as nuk falet, as nuk ajo, as nuk jep zakat, as nuk bën haxh. Nuk bën asnjë detyrë të Islamit. E më jigjit ata ne ta quh musliman, kës se ekziston Islam këllëgjë. Këllë, këllëgjë bën ti fush përvec namazit. Kush janë tjerat? Atëherë nësa i bënë agjërimin, shumë shembull agjërimin e Ramazanit, atëherë këtu dietarët e hënë sunnetit kanë dy mendime. Kupton? Ka për dietarë që këtë quajnë musliman, ka për dietarë që nuk e quajnë musliman. Ata të cilën thonë lënë se si namaz nuk është musliman, ata nuk e quajnë musliman, atë sigurta gjëroj. Ata të cilën thonë lënë se si namaz nuk është musliman, nuk është kafir, por është musliman gjune fqar, ata si e quajnë musliman të përshtojnë çaj gjoron. Amba ky nuk e njeh se se gjizbanë mi. Kupton ndën? E kuptova dallimin besoj. Allah të shpëmjera. Domethën Unë personalisht jemi bindur me atë që është treguar nga Xhmoj i Sahabeve që ai person që nuk falet dhe nuk është musliman. Por këtë ka Xhmoja, janë treguar disa hadithe të sakta, edhe domethënë ata të cilët thonë që ky nuk është, domethënë nuk është sakt, nëse është kufri i madh më radh, nuk kanë argumente të qarta. Argumentet e tyre domon janë tepër tepër të dobta. Domthonë, unë nuk dua të zgjatem shumë tashim, unë kam marr një ligjërat për këtë çështje, për lëndën e namaz 1 orë 40 dë minuta ligjërata, mund ta dëgjosh dëgjitha argumentet këtu që pretendojnë që nuk është kufrimat në namaz. Kam siguri 100% ato të argumente të tjera. Argumentet këtu janë në pothuajse pa vlerë, kupton? Është shumë larg domethënë temës. Flasin për gjëra të tjera, nuk flasin për çështjen e namazit në veçantëti. Kryjucu domethënë kjo është, nëse ai agjiron ose fa ose përshum agjiron dhe jep zakat çdo muaj rradh, këtu pasajeni suneti kanë dy mendime. Ndërsa nëse ai nuk agjiron fa, as nuk ka as, as nuk ka muaj rradh, te hen suneti nuk është, nuk smë vpara. Pse ai këtu qenë muslim, apo personi s'zbonë si bëhet detyra, ai ai ka probleme kitën e vet. E kuptova problemin? Qartë? Tekë ngadhi fi na da në regjistrave. Po. Personi kuptoi se ky s'ka fal namaz. Atëh du dişin gjë domethënë që ky vërtet tu fut nuk ka fal namaz, po mos harro domethënë që tauhidi ti domodin që, që, që, që, që është edhe vlera kaj të madhe që e mundi ato domethënë. Shumë çu nuk e çudi që ky ta ke thënë në lliku till domethënë që është penduar te Allahu, pas e ka vdekur, që ka vdekur. Dhe nuk është dhe në logjë është don mundësia të falë namaz. Se po qesë këtu nuk do të falte namaz, domethënë mbas mbas e ditë të u hiti djikëse, nuk i bën ndëbi, e lë fjalën, sepse këtë e bëjnë shumë njerëz. Po thash. Këtë e kanë kon shumë njerëz, se nuk e bën ndëbi. Se nuk e bën ndëbi kur sharsuja. Që thëje kjo është një argument që përdorin ata që thonë se cilët nuk u shkuflën namazët. Ja, këy person shputoi thos. Po fatisht domethënë këy nuk është, ja, po është, është sakt. Sepse në hadith fatisht don këtu nuk thua se këy nuk falte namazët. Po nuk thuaj se falja, a se nuk falet. Hiç këtu përmendën domthon ideja do një qipersonë domthon kishte shumë gjunafe. Ku të vepra. Kupton? Jo, ka diçka këtu në mes domthon. Ai aty thon nuk kishte vepra të mira, nuk thon se nuk kishte vepra. Dhe kjo është problematike për njerëzve. Dhe te hadithi që thuhet nuk ka bër vepra të mira kurrë, i personi që një në xhenem i është fundi, personi nuk ka bër vepra të mira kurrë, thon nuk ka bër vepra të mira, nuk thon nuk ka bër vepra. Nuk janë pranues. Ky është problemi. Domthon më bëj vallë, një person 60 ditë falet. Ju po falë biznesi i tikat mangun nuk e sakt. A i ju të namazitni? Si ju thotë, a ka bër vepra? Ka bër vepra? Ka bër. A i ju nuk i juhet të qallon namazur. Atëherë këto vepra këy për të bërë i ka bër. Oto si juhet të qallon. Ky ka mua saha po me gjunafe. Ka mua gjunafe. Merëgo? Ju si problemi jesh domosdoni dhe që këtu këtu për çfarë flitesh? Ose spërmendja namaza, as e ka lënë, as e ka lënë. Më thjes se kaq po them. Thuaj që ky kishë filluar laj lajin Allah në rregull atë nuk mund të fjali që këtë fjalë të ka thënë me sinqeritet apo pa sinqeritet s'mund të fjali dëgjojë atë mund të themi vallë por shumë që nëse ky person nuk mund të pas dhe i ka thënë pa sinqeritet ai ka por dobi të kollajmë dorë këllë fjalën ë mund ta themi pse kush është syja sepse ka argumente të tjera të cilat dëshmojnë që këllë fjalë nuk bën dobi pa pa sinqeritet e kuptoi vë gjithashtu edhe nëse i themi që turkusot as e ka fara se nuk e fal. Po ne e kuptojmë që një person nuk qenë musliman po që ju më falonë sepse kjo është kuptuar nga argumentet e tjera. Kuptoi din? Frynë kë kë hadith kshu kaç shabllon po don ta merr të argumentë, di kush më argumentë argument, karamiet. Karamiet thonë i marr vetëm vetëm me gojë. Kush do kush do të lejohet musliman? Ju të bësin para. Po s'është vërtet. Nuk e mëboi. E kuptova din, kështu që, që domethënë argument vetëm merren të gjithë së bashku dhe u merr një argument dhe shikoj me një sy. Kjo është shumë anësishme. e rëndësishme. E njëjta gjë është për argumentin se i thotë që do të doja personi i fundit nga xhenimi është një person i cili nuk ka bërë vepra të mira kurr. Në hadithu nuk ka bërë vepra të mira, nuk thon nuk ka bërë vepra. Kjo është që të njërisë, e kuptojnë ta njerëzit, e mendojnë se një person domosdoshmë që nuk ka bërë vepra të mira mbi ska bërë asgjë. Po vetë ta thonë me gojën e Allahu se ka thonë në musliman. Kështu është sakt. Shikoju t'rëgoj një rast, s'ka treguar profesorin dinë gjykimit, do vi një person thotë Që ti thot muflis muflis këto moment i kushtuar ashta i personi i cili do vitin një gjilim shumë savarë të mëdha shumë savarë të mëdha mirë po këto savarë domethënë do ja marrin njerëz sepse ka ka sharq të ka ofenduar të ka rafur të ka burgën nën pasurinë e tij apo padriticë e tij ja marrin gjithë savarët pastaj kur morin savarët ja vënë i hedhin gjuna vetë të tij dhe hudhin në xhenem ka bër pun mirë ky person ka bër pun mirë ije në bazë sa që ka kë konkretisht nuk ka pun mirë sepse do të kishte do shpëtonte punë të mira e gllabëron të tjerë, kjo nuk ka asnjë punë të mirë në rezervat e tij, nuk ka asnjë punë të mirë. Ai ka punuar, po punët e tij shuën mira, pse sepse ato ishin pa vlerë nga çimon të tjerët. Në qartë? Atëherë këy shputon, çfarë shputon bëjti vetëm tauhidin, tauhidi nuk e ndajn ata, nuk e ndajn do tauhidin. Do të thotë, gjithata që, që që i marrin të drejtën e tij, ti personi, nuk e marrin do tauhidin. Fshëngjerë filli ka vetëm vetëm tauhidin me gjuna e plot, kujto se vrap nuk ka asnjë ai punka bor po punëti nuk janë të mira sepse ato nuk kanë vlerë të qollojë më dhëruar edhe ai do pasaj më vonë mund të kafar namazë, ka vonë zakat, ka borë, ka borë bër, më apo padrejti ndaj. E qartë? Ose sish ka thënë profet mosin por rastin për shumën e atij personi i cili erdhi u fal. Dhe i tha profet mosin ktheu dhe falë se nuk i falur. I do ktheu dhe falë se nuk i falur. 3 herë. To tretën e një thotë dërgua Allahu nuk di më mirë se kaç. Dhe atë jam thësi për filozofin si të falet. Si thon nuk e falu për filozofin kur i u falet vërtet. Kjo tregon do që ngjulla e abe kjo përdorot dhe ngjushja i përdorot. Që kur një person nuk e bën si i punë siç duhet, po bën shkene shkodi thot nuk e ke bër. E qartë? Që kur thon për të personin që nuk ka bër vepra të mira, nuk thotë se nuk ka bër vepra. Por kuptimi i tuaj është veprat e tij janë shkene shkodi, nën lopijë që do nuk pranohet të qallojë mëdhuruar. Kuptuat idein? Përën hadith nuk thotë se nuk ka bërë vepra, po thonë nuk ka bërë vepra të mira. Dhe veprat e mira tek Allah kush është? Kush u di për mirë tek Allah mëthor? Kur vepra pamëruar? Kur vepra pamëruar? Atë sikur po ta marr hadithin ta shpjegojmë do themi, nuk ka bërë vepra të sinqerta dhe sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Vepra të tilla domthonse i e kanë qenë me sy sy faqësi për njerëzit, ose për ndysha do vepra ka qenë sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është në rregull. Përna ato e ka bërë vepra, ti thoshet aty që ti skë punosh gjë, ke thonë vetëm me gojë laj Allah, pse do të shpëtohesh? A skeqëti ti? Që jë ndaj kupton këta domodin, ndaj kupton ta njerës, që ky person sipas asa bëra asgjë dhe ka thënë vetëm nga ata që vetëm me gojë shprehin këtë gjë. Ku? Nga mua, nga mua përse? Nikë hadith nuk thuhet. Domodin hadith nuk thotë që ky person nuk ka bërë asnjë veprë, ky vetëm e shpreh, e shpreh vetëm me gojë fel laj Allah. Studish këtë hadith. Hadith thotë që s'ka bërë vepra, vepra të mira Edhe ky është detaj i që kanë treguar ehnë studentët e xhamatis, dietarët e di studentëve di të tjerëshëm, selefët, në lidhje me shpjegimet e ha dizës. Nëse ha hadithin po ta marrësh tamam tamam në pa më ne jashtë, edi për këto argumente kanë ditë? Edi për këto argumente? Ku është argumenti i vllah Mosiman së pari për xehmijet? Xehmija thon i imani është vetëm në zemër. Kush e njeh Zotin ai është besimtar. Edhe veprat janë dy lloje, veprat e gjytyrve, edhe veprat e zemrës. Kur thotë që kjo person nuk ka bërë veprë mira kurr, Ato këtu nuk mund si ve ve ve të veçoshi ve ve ve që këtu ka punë vetëm me veprat e gjymtyrve. Këtu jide veprat e zemrës, veprat e zemrës. Ato që thos ska bërë veprë ndëkur, do të thonë nuk ka bërë. Ato veprë gjymtyrsh, a vepër zemre. Nikë ko që janë sunete kanë rënë dakord të gjithë, se një personi si nuk bën asnjënde veprë zemre fare, as nuk afritullon, as nuk aşpres tek Allahun, as nuk do Allahun, as nuk bështet tek Allahun, as nuk asnjëhet për Allahun, ai nuk është musliman. Ky musliman qëndron tek xhamiet. Kupton? Ky ky havir në të tome pamjet jashtë me ka shabmone. Ky është kuptim i gabuar, ky është argument për xhamiet. Kush ne u themi këtu që argumenton? Çfarë përgjigje jemi xhami për këtë lloj hadithi? Ë? Çfarë përgjigje? Të njëjtën përgjigje japin edhe ne juve. Do thonë jo, po nuk është nuk e kupton këtu sepse ka argumente të tjera se edhe ne nuk kuptohet kështu siç mendoni ju se ka argumente të tjera. Në qartë? Gjithashtu, disa disa, domoshta në tregut disa dietarë që ky lloj hadithi, po ta morësh kështu kaç kaizon vulgare domethën i do vulgar, bish kyt argument për që nga xhenemi do tani kafira. Domthon se në hadith thuan tesa ne ditë tuaj që do nxjera nga xhenemi njerëz të cilët të të të, të, të cilët nuk kanë punuar hajër, domethën i hadithu nuk ka hajër të takuar, nuk ka hajër të ta fare dom. Është kanë të qutë se disa, disa dietar që disa kanë qumtuar për këto ditë, do dalin nga xhenemi disa kafira, do injerë kafira. Gjithashtu vërtet. Atëra hadithe ka kuptimin e vet. Edhe prandaj dhe festa kjo është veçoritë saqë njeriu ku anzi një gjykim fetar 12 të gjitha argumentet fetare. Të gjitha argumentet pasën si gjykim. Ne marrim ne dy tre hadithe, edhe të le të le 10ra hadithe të tëra, të cilat tregojnë që kjo lloj fjale lejtë Allah ka 7 kushte. Edhe gjithashtu të le mja dhe ixhmaunë të gjithëseve të cilët kanë rënë dakord që nuk ka i marrën pa vepra. Kupton? Kjo është ixhmaj prer te ehlisunit xhamati. Dhe këtu është lufta ndërmjet ndërmjet ehlisunit dhe dhe murxive. Murxjet thonë ka i marrën pa vepra, kurse ehlisunit thonë nuk ka i marrën pa vepra. Kupton? Ktu është luvta e tyre. Murrjet thon, "Ka imponuar vepër se ajo ja ka hadithin." Hadithi, këti, bitakës, hadithi i këtij, bi takas hadithi përse ka shkuar këtu, thonin inallahu. Kupton? Hadithi i këtij personi do të ngjat në xhehenim dhe nuk ka më gëndje as kur. Thon, murrjet, "A jeni seriozë, fush këshu?" Kto hadith ju keni kishë kuptuar sepse argumentet e tjera që ju nuk i merrni për bazë. Kupton, i bën çe sa pesë vaktet rregullesh dikush. Ëh. Për më tepër, më thonë mas hyr një vepër mirë. Pëtetër, një personi pa nuk ka thonë Allah më duhet të përmendëm, thotë Lënë e shërtë të e habet nëse po Allah, të bësh Allahu të fshijë punën tua. Fshi, domethënë Allah dhruar, qita, odhruaj, bata, i më dhuroi, nëna urdhëruar që ta udhurojë nej, vetë, edhe ti ruaje vepratorin që nënë i quaj. Do nëse një person, ti fal pesë vargët, po i fal për lekë, i fal për sy friçsi. Të çeshë bitakë 100 dollarë valla, këtu ky është personi veçantë. Domethënë këllë, këllë rasti si që përmendet hadithit të tagës, ky është personi veçantë, por në hadith nuk thuhet që kjo i bëhet gjithë umatit, nuk bëhet për gjithë. Është personi veçantë. Atehtu pasim pasim bëjmë një lloj mili veçorie që s'e kanë djithë. Sepse se thonë që është vonë djithë. A dhe kush e ka lloj gjëje që këy e pasën sipason ti, sepse të gjithë thonë. A dhe këtu pasim një fshehtsi tek këtë mënyrë se si e kanë thënë këtë fjalë këtu ose ku e kanë thënë këtë fjalë këtu që tiki ka por dobi dhe bërdo bi. Nga të tjerë nuk u mund dobi. E kuptove? Na merret këto fshehtsi nga argumentet e tërheqëtare. Kush e ka këtë fshehtsi që tiki ka por dobi aty ose ku por dobi? A dhe shikojmë gjithë argumentet e tjera çfarë tregojnë? Ku mund dobi këto lloj fjalë edhe pse një u bë gjunave, edhe ku nuk mund dobi. E kuptove dinë u? që dobë të shtoni domethënse punë të tjera që i del buja, na thën por kjo unë kam dëgjuar që kjo është për kohën më si 20-20 vjetë, domethënse. Vetë në hadith thuhet do ngrihet Kurani, domon do jeni disa njerëz në kohën mbasit të ngrit Kurani. Është në Kurani, nuk ekziston dini Islame, nuk e din njerëzit ç'është namazi, ç'është zakati, ç'është hajj, ç'është hadhi. Do normalisht do falen. Asoj gjendë u mund hajde si bën. Vetëm din la ilaha illallah u hamdulillahi kajej di atyre dhe thotë shpëton në xhenëmit po shpëton pse sepse ata nuk kanë qenë përpara ty por do nuk vallen por nuk e din ç'është falja kur ne kur diskutojmë çështën e nënës në namaz nuk flasim për person që nuk e di ç'është nënë në namazit domethënë është ndaluar nuk flasim për person që nuk e di ç'është islami ka namaz po flasim për person i cili e di dhe e lemin dini ose i thot hajm soifen do i vë domunë ditë por mundsi apo për, për të mësuar është Kupto vëden? Nëse nëse një person investon një lloj kohe ose në një lloj vendi ku ai nuk ka mëse të mësojë, e dialogu se vjen i ku sjifikuar, po ai nuk ka mundsi. Ço efton një ishu, as ka gjënjë të zësh tani, s'ka të bfare, kupton? Do të thjerë një person thosën lënë Allah, thënë lënë Allah, vdiq në lloj gjeni, themi ky ky është gjeni për për shfutuarve. Po çfarë asjer? S'ka problem. Nuk to vë dallimin. Kjo është. Pon. Kupto edhe e mia jetë, çka Po. Po. Zotiçi. Madhe Allahu subhanahu wa ta'ala iqol jetha. Inna Allaha la yaghfiru yushrike bihi wa yaghfiru ma dun dhalike. Domethën ma dun dhalike. Ja. Allahu madhur nuk e fal ti bëj shumë të fal poshtë kësaj çfarë dëshiroj. Domethën poshtë shirku. Ë? Sihet si u di? Të tha shtusin. Domethën poshtë rangut shirkut falen nuk ka aspekt ah. domethënë dikush nuk di globol shirka Allahu subhanahu wa taala po lut ku'fo namaz nuk ka shansja ai mos fal namaz dhe mos e bishok Allahut nuk ka shans pastaj një person i cili ka rënë kufër ai ka rënë në shirk vetëm perfidon se ne ka konsuruar lënë në namazit kufër dhe shirk çse ka konsuruar lënë në namazit ka thënë nemit personi dhe kufrit dhe shirkut është lënë në namazit e kuptoi ku është problemi domethënë vetë lënë në namazit ka konsuruar person dhe kufrit shirk si Domethënë jo është, do të çon automatikisht edhe ty. Problemi është ne sa mendojmë dëshir ku është vetëm të detajuar satuje, për këtë arsye ne nuk kuptojmë sigurisht një një ne përfitojmë një person që fal namaz, edhe i është një sus, kjo s'ekziston. Ky përfitim është i godur valla, nuk ekziston diçka aty. Një person që nuk ka adhuruar Allahun, ai patjetër do të adhuroj diktjetër. Dhe se problemi është ti nuk e njeh gjithë njerëzit, mbasa shumë sa jo nuk e di dhe mënyrën e llojit të shirku të gjitha, dhe panë nuk e kupton ku këta njerëz bën shirku. Nuk është problemim? Nuk është kushtin si shiku e atë hershëm. Nuk është kushtin si shiku e atë hershëm. Nuk është shiku të cilë atë herë mund shëhtë, vinit, të ishin në në në një qështë. Nuk është kushtin pravë më shumë. Pra në kjo është shumë e rëndësishme të lojgje. Po se toret në mund gjykoj ma të që dina për personin. Atë herë ne nuk le leo të gjykojme me për një person që nuk e njohem. Ne nuk... Nuk familiare. Shumë bukur. Shkan për xham, bën xheran. Atëherë, domethënë, ai person i cili domethënë, <laughs> <conteúdo> në, në, i futen në nditoje kur shirku. Ideja është që domethënë, nëse nëse ai person shehem, domethënë, mua më mjafton domethënë, më mjafton për për eti personin që u di gjykimin e gjykimin, çështë namazit, a falet apo s'falet. Por nëse nuk falet, dërgojë Allahu ka thënë që këtyre personave do të mund të bien kufrë dëshirku. Domethënë? Pastaj vet çështja e kufrit të shirkut. Vet, vet vet kufri shirku janë njëjta gjë apo janë dy gjëra të të, të parafrta un mendoj se kufri dhe shirku mbase nuk janë tamam njëjta gjë, po edisë janë janë si dy anë të një monedhe si doanë dimonë një person që ka buru kufrin e automatikisht të bëret në cirk dhe një person që bën cirk automatikisht u bë kufra si nuk ka kuptim nëse më thua shpërshënia ai ka buru kufër por nuk ka buru shirku kjo që nuk ekziston kjo lloj gje kupton elisandro Për më fytë e regjistrat Këtë është mm, me nimi jamës Në qohë se të da kështë e pranur Në fund tjetës e, Islamin këllë Dhe më nejë kovdikë Po posë më mësime më bë Vepër, namadu Se në qohë mm -hmm. Edheçi sa për nuhen Islamin dhe vetë tektia kthehen të mira. Jo, s'është kur thënë të mira. Kto kthehen të mira në disa që Allahu mundu ka treguar domodin që në disa raste kur një pendohet, Allahu e fshin gjunafit. Ka treguar në disa raste kur pendohet që ja kthen në të mira. Dhe kjo varet nga lloji i pendimit që ka pa personi, nga cilësia e pendimit. Shumë shkova që në atë regjistrat e gja për Islamin, domodin person ku kër... Dhe dje dje do të themi gjë. Në haditë të Buhariut treguohet se profetët kanë treguar, kush ka bërë gjunafa para Islamit, pastaj hyn në Islam, edhe i vazhdon gjunafet e tij, aty shkruhen dhe mos Islamit, ato që i bën tash lidh ato që ka bërë para Islamit, të gjitha i quhen. Edhe kushtot hyn në Islam, edhe i leq gjunaftë mbarshëm dhe pendohet për tyre, atë i afshin Allahu mbarshëm. Kështu që, kështu që kushti për të fshirë gjërat e mbarshme, kush është që jemi mos sipërsisim këtan para ato quhen, ato quhen, quhen gjunafe. Vëdomsei, Allahu më dhoi ja fali një herë për rohin e Islamit. Nëse ai pendohet, nëse ai më vazhdon me Islamit, edhe ato pa Islamit i quhen, edhe me Islamit i quhen. Dhe pse ka hyrë në shtugj i Islamit, bëfshin gjërave të mbarshme nëse njeriu largohet për tyre. E kupton ky çështin? Ky ky personu, e dini kur tha Allahu ja tregon, shoku i këqen çe ka bëruar Allahu mëdhur. Kuptonin ti? Për tregu mirsinë e madhe. S'mund të fshihen gjithë ato gjërat ka bërë në ndonjë regjistrim gjënova, ti thua ti s'ke bëra zgja. Kupton? Edhe ai personi që venduej të vrasë 99 njerëz. Ai vra në 99. Ai u penduai. Çfarë punë di, çfarë punë të mirë bëri përveç fakti që i po shkonte për për për të vendit ku ku ku kishin njerëz mirë. Nuk bënin gjë tjetër nga feja. Vendi där i personave që dëshmojnë pendohen shko atje. Dhe kë mua rrugën, hapat. Ku erë, ku i vëger edhe me lekët e, e, e mëshirës së dënimit. Me lekët e dënimit tha ka vrarë 99. Me lekët e mëshirës thon ky do të penduar tek Allahu. Kuptovai dën? don yllogaritën punën edhe pse pasaj lloja më dhuroj gjikoj ndyku gjikoj për të se çaj takon aty në të vërtetë apo puni do logaritën pasaj thonë jo ja, ky meriton më shifrën sepse ka ardhur më afër tokës kuftove din se puni do logaritën nuk, nuk humbetë dallova zgjë. Pasaj lloja tregu punën një që bërtë këtë këtë këtë këtë jaçi bërtë punë mirë a do të ka faltë llojë. Lloji më mia. Më bësi ozjadum shumë në vonë Allah, bashprenje. Psiqika, do më thënë, ma... Kësa se si funksionën, meti, do më thënë, forma e emocioneve, menimi, kërë udhët nërgjegje e vëmeti, me kimi dhjënë. Do më thënë shemë, më tërkaj në shemë të konkretë, do më thënë. Që do të di shi dhe mund të mamë, shu dhe mund të kjo? Në radizu pësikologijë në njërë jutë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Kto dohoi të mendojë çsen gabim normalisht. Por nëse njeriu flet për shume gjëra normalisht shumë dëmër, shumisë, shumisë po hamandia, po Tënë, shumë specifike apo që, si që në Hamand dhe jo ku po cenë sakt. Kupton? Por çka që është spirti, katrëguar në them dhe vetëmije që vetëta filozofët kanë mbi 30 mendime për kufizimin se ç'është shpirti në të vërtetë. Jo pahime për kufizimin e shpirtit thjesht. Por jo atë duhet për kufizimin sepse më anto po njëohet realitetin ç'është. Dit gjykosh pse se si si funksionoi. Kuptoni dën? nëse kur ti nuk e njeh realitetin nuk nuk, nuk di të funksionon atë çështësë si së si funksionon. Shi pa na ata përkuvizojse në mbasti përkuvizje, pasa përpiqen të gjejnë funksionet e tij si si mënervon. O to vjen. Ku është qëllimi? Kësh kur ata nuk bin dakord se ç'është spirti, mërisht nuk mund të di të spirtësh gajeb. Kuli ruhu me emrin e Rabbit, thuaj spirtësh për çështën e Zotit tim, nuk e di njëri. O ma uti tu minel minel qalil, nuk është do ndiejem së pak. Kjo çështë është çështë gajebi. Pikë tjetër, domethënë informacioni është shir. Kush po më tim po shaut për ndosje në faza shoq po u mor a më me pretenduk të llogjesut i jo jo këto në rastin nuk është këtu nuk është këtu domon kjo është shirku tonë rasti kjo që po thotë ti kjo është thjesht pretendimi i jo spo <laughs> nuk është kjo pretendimi gajbit është pretendosja të gjëra të cilat Allahu më dhuroi janë janë vetëm veçorie e titull pretendon pretendosh të ardhmën do të thonë që ditë arçi do të ndodhi fillarisht të stojmë rradh kurse kjo Kujt gaj, dish këçus gaj vendor. Kupton do të thotë që këto lë gjëje telefonit. Gaj vendor do të thonë që shemo, unë nuk e di çka ka mosmurit. Kupton? Kjo kjo është gaj për mua, po jo për atë që është mosmurit. Edhe që është shpirtë, është gaj për mua, por për ty, po po një po vdiq nuk është më gaj. Okej. Kuptovei tani? Qysh e këto këllë këllë gaji domethënë, kju që, që gaj vendor dhe nuk është ky gaj i përcilin Allahu madhuar ka thënë që është veçorit domun që Po, si e pavloj Gajbi, ti e dit vetëm Allahun, nuk e di kush. Kush e pretendon atë? Ai, domethënë, ka ka, ka ka nuk e ka konsumuar vetëm vetë shok Allahun, domethënë. Alejo hipnozo. Hipnoza Allah është bashkëpunim me xhindet, asimotë e mëposhtë kaq. Domthon, çdo kush pretendon, a është bile është një Rosin Vrioni, ka qenë në Tiranë. Ky domethënë pretendon domonjë që mm -hmm. pretendon bile me sa duket më të vërtetë të përdorë të hipnozën, ai është bashkëpunuar me xhindet, asimotë e mëposhtë kaq nuk ekziston hipnoza nuk funcionon në asnjë lloj forme tjetër kush pretendon diçka të tillë për saj ai ka pretenduar domthonjë që këtu në univers paska paska domthonjë gjatë tërë që nuk i dika nuk i pa nuk ne paspëjkuaj Allahun Kur'an nuk ne nuk dim fuqish ti çka do të fuqish ç'a është profet është ky profet ç'është kupton po është profet është njëri domthonjë njëri i mirë i cili lën luzën e Allahut një i mirë nuk është se njerëzit e mirë do të vërtet Allahut atë as profet as njëri i mirë po ç'a është sepse Pasaj kur njeriu është njëri mir, numri ndaj njerëzve bëhet hipnoz. Kupton? Ku se ta e por do të përfitot bimja. Kuptoni tani? Plus se nuk kam rregull rëmë me ligjit të Allahut, se kanë kush është harame. Kush i themi? Rregulli që vendosim ne ku ndëjtë ato persona të cilët bëjnë gjëra të jashtëzakonshme që si bëjnë njerëz, dhe kam vendosur se lepo, tash josh akide e lësuen xhamat. Po për një person që bën gjëra të jashtëzakonshme. Hesëm i uji fluturon. Fluturon. Ose bën gjëra të tjera më radhë ne e paraqisën veprat e ditë të Kuranit dhe Sunetit. Nëse veprat e ti përputhën me Kuranin dhe Sunetin, ne themi kjo që i ka ndodhur atij është mrekulli për Allahut, keramet. Nëse ato nuk në përputhen me Kuranin dhe Sunetin, atëherë them ky është folklore, mashtrues, magjestar dhe shohi tyre. Kuptove? Kjo është ide shumë e thjesht, por njerëzit si domosdoshmë nga nga që kanë kanë dallë termat të reja, nuk thon magji, por oni hipnoz. Kuptonin? Forma tjetër atë reja që nuk i jesh më përpara por shohë dhe kujton se kush është apo ndof nuk ka azë drejton thjesht domun u i kujimi në ndrrol por zakonisë harron kupton është vesh u i ku me, me me me lëkur dele kaç ata shumë pikë në botë shtop po po yby dy gjë të tjera edhe për këtë kafevan me komisionin e përhershëm sa për dini për këtë lloj gjëje nuk u thas më vetëj me thonë që kafevan me komisionin e përshëm ka stile për hipnozën u kupton jam më së i bindu për lloj gjëje kam kam 100% bindu sa kam gjithë sallat, të sa u zhollaj që nuk ka problem u kupton por është gëbim është gëbim fatal pothuajse pothuajse junë me unë ju në ushtru. E por, edhe dyta bë më e to. Nuk lejohet as me unë në ushtru dhe as me pa. A i personi që shkon te folxhori dhe vetëm e dëgjon atë, se nuk i bindet, vetëm e dëgjon atë, aty nuk i pranon normal 40 ditë. E jem kur të shkoni person te magjistrati i folxhorit, pastaj për të për të unë në ushtruar atë. Të pranohesh ti që të fusin trupin ton gjint? O zot na ruaj, o zot na ruaj. Po që jam të sa të do të disë bën Allahu me ty, po të kupton. Më brava. Kërëm kleovat, të tonë është totalisht në luar këlloj gjerë. Njeri ju jo që shkona të jetu të petënohë të këlloj madhurë, se gjënave ti e shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Këmë tënë? A i sa prahezët të senë ka qytë të tëlloj gjënave i pjesë marën, e te ka qytë kufrë. Qëshë ka? Në qartë? Qartë? Qëmë të gjishë e idejnë? Në që të gjishë e idejnë? Allahu qofshë i mëdhen, më moru Allah, qofshë i mëdhen Allahu Tritoti i Allahu Zaka mafet. Selamun alaykum. Aleikum selam o zot. A zgjua vesh push? Ai është.